من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله غلام دل له ومن يهد الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله بلغ الأمان ودى الرسالة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين wasallallahu alejhi ve sestre u islamu u našim redovnom stanov terminu večeras također nam je stiglo od trilike nekih 15 16 pitanja pa uzallahu pomoć da krenemo redom na našim koji je dosada sada bio ustaljen Prvo pitanje. Naši ostalo nam je e, ostalo nam je e, od put čini mi se nekih osam pitanja. I došlo je novi također oko osam pitanja. Prvo pitanje. Assalamu alaykum, aleikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Kaže kako je pravilno sjedinje između obavljanja dvije seđde. Vjerovatno ovdje e, onaj ko pita e, misli je kako je ispravno na osnovu ono što je doslo u vjerodosnovnom sunetu. E, prije nego što to navedem e, spomenuo bi e, da po tom pitanju e, učenjaci islamskih pravmci imaju podijeljeno mišljenje između, između ostalog a ne fije su na stavu tom da, da se pravi razlika između žene i muškarca pa kažu muškarcu je mustehab da sjedi e, na takozvani naškazoveni zove raskom bendsku i fitrash na svim mjestima namazu, nazu između dvije sećde e, na prvom te šehidu ili na zadnjem te šehidu kažu da je za ženu razlik da je za ženu e, mustehab da sjedi na način takozvani tevaruk u, u svim djelovima namaza. E, odmah, naravno, jel, pošto sam dva termina, iftiraš i tevaruk, e, trebam odmah na početno pomenuti kakva razloga među njima. Iftiraš znači da, kao što je došlo jel, u vjerovodnom hadisku, koji ću vam spomenuti, išela poslije, e, znači da, da se sjedni e, tako, tako što se e, desno stopalo e, podigne i unsab kako je u hadisu podigne se, odnosno uspravi se, ne se na njega nego se uspravi e, odmah sa desne strane čovjeka tako sjedi e, sa uspravljenim stopalom s tim da se prsti e, da se osnovni na prste tako što se prstima usmjeri prema kibli dok se na, da, na lijevu nogu sjedne Tako što se donji dio stopala na njeh se sjedne a gornji dio stopala se okreće prema zemlji. Naći to je način koji, koji se naziva iftiraš. E, za razgo teveruka, tevaruk znači na isti način ovako da se sjedni kao što je iftiraš, s tim da se s da se ona noga, leva noga na kojoj se sjedi, da se ona isturi da se istori e, na desnu stranu i stavi se pod pod, pod pod sjevanicu lijeve desne noge i to se zove tavruk tako da se sjedne tako da se sjedne na stražnicu e, jednim dijelom to je tavruk znači e, Hanefije po ovom pitanju pravi razlike između između žene i muškarca kod njih muškarac e, e, sjeda u, na svim mjestima u namazu znači sjedno na prvom tešehudu na zadnjem tešehudu između gdje seđde, sjeda na način iftiraša, to jest, način da uspravi desnu nogu, da sjedi na lijevu nogu. Znači kako smo pojasnili? Za razliku ženi žene, kod nje je ženimo stehad, da u svim, svim situacijama sjedi na način takozvanog tevaruka, to jest, da lijevu nogu ispruži malo na desnu stranu, stavi je pod cjevanicu. Za razliku od Hanefija, e, maliki je smatraju da je mustehab uh, u svim, uh, svim mjestima u namazu gdje se sjedi da se sjedi i muško i žensko, da sjedi na, na način tevaruka znači onako kak smo pisali za ženu da tako sjedi i muškarac i žena u, uh, u cijelo uh, na, na sva tri mjesta spomenuto namazu gdje, gdje se sjedi tevaruk, opet ponavljan to je znači da se sjedni tako što se uspravi, tako što se znači uh, kada se sjedne na koljena znači Uspravi se, uspravi se. znači desna noga tako da se prsti usmjeri prema kibli. A lijeva noga, znači umjesto iftiraša, ona se samo lagano malo podavi pod pod pod potkoljenicu desne noge i jednim dijelom, jednim dijelom stražnice sjedne se na na tlo. E, odnači, ovo je stav Malikija, da se, da se u svim dijelama nalazi muško, žensko, da ima stehar, da sjedi jedina način teva ruka. E, za razliku od ova dva mezeba Šafije i Hanabile na stavu da, da je sjedenje i za muškaca i za ženu isto, s tim da se na prvom tešehudu i između dvije sežde sjedina na način iftiraša iftiraša, znači da se ne podavija ova noga leva na, na koju se sjedi, da se ona ne ne podavija pod cijevanicu pod, pod koljenicu. A dok je, kaže, na, na zadnjim tešehudu sredno bilo treći rekat ili četvrti rekat i e, s tim da se različi između, kada, kada je dvorekatni namaz da li se sjeda, li se sjeda e, tevoruk ili iftiraš znači kod njih na zadnjim sjedenju kod tešaratija Hanabila se sjedi na način na način teva ruka, to jest na način, kada smo pisao, znači da se lejeva noga, na kojoj se inaču, na načinu istiraša sjedi, da se ona e, podavije, da se stavi pod potkoljenicu desne noge i da se jednim dijelom stražnice sjedne na tlo. Odpilike, znači, ovo su stavovi četiri mezheba. Najbliže ispravnom, najbliže ispravnom, ne unazim detalje, kako je koji mezim došao do kojih stava najbolje je ispravno je ono što je opisan u hadisu Ebu Humejda radi Allahu Anhu koji bilježi Buhari o svom sahihu kaže da da Allahu poslani sa Allahu a.s. kada bi sjedio u namazu naravno kada bi sjedio e, između dva reka, e, nakon drugog rekata znači između, e, između drugog i trećeg rekata kaže sjedio bi jelasa ala sjedio bi na lijevoj nozi a uspravio bi desnu na načkato opisao kaže kaže vo iza jelase fi rakatil akhirah akadabi sie ona zadnjem rekatu kaže qaddama rijlahu bil kaže onda bi lijevu nogu malo podavio naprijed ispod desne a desnu bi desno bi uspravio i kaže wa qa'ade ala maq'adatihi I Sjeobi, kaže, na svoj stražniji dio, na svoju stražnicu. I ovo je ispravan stav na onom na čemu, najbliži na osnovu ovog hadisa, je onom na čemu su šafije i hanabile. To je znači da se na na, na, drugom, na prvom sjedenju i između dvije seže sjedi na način iftiraša, a da se na zadnjem na sjedenju namazu, zadnjem tešahudu, da se sjedina na način teroruka. I ovo je najispraniji, najbliži jer od osnovnom hadisu Allah zna najbolji. E, pitanje, drugo pitanje. kaže, Daže, assalamu alaykum, aleikum salam wa rahmatullahi wa Da li je bolje za ono koji propusti vitr, da ga na naklanja prije ili poslije sabaha? Naše pitanje, ovo je pitanje, ono u globali govori o naklanjavanju vitr namaza. E, odgovor na ovo pitanje naravno, direkt ćemo govoriti o naklanjavanju, uzimajući u obzir da je opće poznata stvar, da je vrijeme klanjanja vitrna maza, znači vrijeme klanjanja vitrna maza je između jacije, znači nakon što se klanja jacije, do, do fedža do sabaha namaza, do nastupanja zore. I e, zato ima je e, vjerodostan hadist, a pošto to nije pitano to nećemo ispominjati, nego idemo direkt na odgovor u ovom pitanju a to je znači e, kako se naklanjava vitr namaz naravno je e, ono je najbolje da se, da se e, i u ovom slučaju e, da se navede, navedu stavovi četiri mezeba pa se onda e, kaže ono na ukazuju e, mediradostoni hadisi e, što se tiče hanetija hanetijskog mezeba e, njihov stav je da ako nastupi zora, a osoba nije klanjala vitr namaz, kaže, ona postaje obavezna. Kaže, jeđiva li je, važiv je toj osobi, da naklanja vitr. Svejedno kaže, da li taj vitr li je otnovila namjerno, nije klanjala, ili zaborava. Kaže, a kaže, ako zaboravi tada klanjati, nakon što je tupla zora, znači nakon što je natukla namaz, sabah namaza, kaže i zaboravi itat i cjeti se nekad poslije naklanjava vitr namaz naklanjava vitr namaz sa kunutom. Znači baži bi da ga naklanja, ali ga naklanjava sa kunutom, sa kunutom, što bi mi rekli. E, dok kod Ebu Hanifi kaže ako bi on klanjao sabah namaz A, kaži, a zna, znači počeo je klanjati sabah namaz, a zna da nije klanjao vitr, sjetio se da nije klanjao vitr, kaže Ebu Hanife, njegov sabah namaz je fasid, ništavan. Pokvarajemo sabah namaz, zašto kaže? Zato što mu je važiv da klanja potartivu, po redu. Znači prvo je trebao klanjati vitre, pa onda sabah namaz. Zašto ovdje haneti, odnos Ebu Hanife, Inače, Anestis i Mezeb e, smatra da je važiv na klanjanje vitrna maza zato što oni uopšte smatraju da je klanjanje vitrna maza važib. Dok je postala tri Mezeba, po Malikijskom, Šafijskom i Handelijskom, e, klanjanje vitrna maza je sunet, potvrđeni sunnet, a ne važib, a što je ispravan stav. Što je ispravan stav da je klanjanje vitrna maza sunet, a ne važib, a najjačiji dokad zato naravno hadisi koji ukazuju No, više od isada je postao nik salalah ali on sada klanjao vitr namaz na svoju jahalici na svojoj jahalici znači klanjao bi onako ta je hayfu te wadjat onako kako se usmjeri kako se usmjeri e, jahalica u tom pravcu je klanjao vitr namaz klanjao je znači sjedeći na jahalici e, kaže a kada bi htio da klanja farz namaz onda bi na farz namaz neki od pet farzova onda bi sišao sa jahalice i klanjao. Ovo je jedan od najjačih dokaza koji kazuje Far da je vitr da vitr nije važan nego sunet iz razloga što se farzovi ne klanjaju u mogu kada čovjeku glučnosti na, na jahalici, shodno kako se ona kreće, nego nego treba stati, sijići i klanjati sa svim rukno i na obaveznim na kojima, sa kojim se klanja, far zna nas. Helenajci, što se tiče malikijskog e, mezheba, e, oni su na stavu da kada se čovjek sjeti da, da, da je izostavio vitr namaz nakon što je klanjao saba kaže kaže mu je kaže e, mustehad mu je, ako je klanjuo ako, ako klanja sam za seba znači ni u džematu ako klanja sam za seba ni u džematu I klanja sabah namaz, prije, znači prije nego što je završio, prije što je dao, dao selam sabah namaza, far sabah namaza, Mustehab mu je kaže da prekini par sabah namaza, da, zatim da klanja vitre, kaže, a nakon toga da klanja sabah namaza. Osim kaže ako se boji da će daš namaz ko vrijeme sabah namaza. A kaže također, ako bi se u toku klanjanja suneta, nam, prije, suneta dva, dva rekata suneta kablas, prije sabah namaza, ako bi se sjetio da nije klanjao vitre, kaže, opet je mustehab da i prekine, pa da klanja vitre. Znači, kod njih je mustehab da čovjek e, nakon što nastupi sabarsko vrijeme, a nije klanjao vitre, da klanja odma, da klanja odma vitre mustehab je, znači da ga naklanja vitre bez obz... znači, i prije nego što klanja sunete i čak da sunete prekine E, ako se u toku klanja suneta i čak da farz prekine ako, i sa, ako klanja sam u kući, e, ako se ne boji da šisteš namasko vrijeme, pa da klanja biter, pa tek onda da klanja sunete farza i, i, i farz sabah, sabah namaza. E, naravno, što znači jel, da da su na stavu, da se da se klanja biter namaz i nakon toga, nakon, nakon, nakon što izlađe sunce i nakon toga da se klanja da se naklanja Muztehab i naklanja po Malikijskom zemlju. Hanabile smatraju e, da, je, da je naklanjavanje vitrna maza Muztehab vraćaju se narodno na, na i hadis, poznati hadis koji je bilježen muslim u svom cahijhu, kaže men nama anil vitri au e nesijahu fali usandihi iza asdeha au e zekerehu kaže ko prespava vitr Ili ga zaboravi klanjati, kaže neka ga klanja kada osvani, ili kaže kada ga se sjeti. S tim, kaže, e, s tim da su oni na stavu da naklanjava, znači nakon, ali kada zaborava klanjati vitre namaz, da, da naklanja vitre namaz tako što klanja parni rekat. Kako? Kaže, ako je klanjao tri rekata, inače vitre namaza, ustavljeno praksu da klanjao tri rekata, kada ga budi trebalo naklanjati, treba naklanjati četiri rekata, dva po dva. Ako je klanjao jedan rekat, naklanja dva rekata. Znači, između, e, nakon što izrađe sunce, e, pa do podne e, namaza, Mustehal mu je teda naklanja vitre namaz, na ovakav način, znači, da klanja par, dva rekata klanja. ili četiri, ili 6 odsodno zavisi koliko je klanjao inače E, također šafije smatraju da je mustehav naklanjavanje vitr namaza, s tim da oni smatraju da je, da je mustehav naklanjati e, bilo koje vrijeme. Znači, u bilo koje vrijeme nastupio sabah ili poslije sabaha e, da je mustehav naklanjati vitr kao sunet namaz, kao što inače e, mustehav naklanjati sunet namaze. Naravno, je se na poznati hadis e, mutefeka lejih, kaže men nam nam salati ne unesijeha, ali salih ha ida zekeraha e, jerikopreslava namaz da zaboravi klanjati neka klanja kada ga se sjeti kada ga se seti da zaborav je za gora, jel? ovo je, ovo je stav šafijskom mezebu u njihovom zadnjem mezebu e, odnosno prvi je prvi e, dok ima drugi stav u u šafijskom mezebu a to je da se da se uopšte Vitra ne a ovo je bliže, ovo je ispravljivo i na ovom stavu i ne zemljivo prije što su pomenuli. Hele, mese, da završemo s ovim, ono što, što nas izgleduje sa strane ispravnosti, sa strane ispravnosti i, i valjanosti shodno na, na šarijatske dokaze, najbliže je to na što ukazuje vjerodosan hadis od Ebu Saida Ebu Saida el-Hudrija Uh, u kojem je došlo. Naravno, kod onih čanstva kojeg okleni ocijenju da je, je vjerodovan prihvatili dobar. Da je do došlo da je poslanik sam, sam rekao, kaže, men edrekahu subhu, uolem jutir fela vitra lehu. Kaže, onaj koga zatekni sabah. feđer zora osvani, a nije klanjao vitr, kad je fela vitre lehu. Njemu nema vitra. Znači, kod učenjaka koji smatra da ovaj hadis prihvatljiv, da je vjerodovstojan, rade po njemu. S tim da neki je, što je Hafiz e, i Nadjer, kaže da ovaj hadis se odnosi na ono ko namjerno ostavi vitr. Ko namjerno ga ne klanja, pa osvani kaže, ne ima mu vitrta. A koga ko ga i zaboravo ostavi, da se hadis ne odnosi na njega. E, a što se tiče, jer, e, naravno, nama je poznato jel, način klanjanja e, Da je, mustehav, da je mustehav klanjati vitr namaz u zadnjoj trećini noći, za ono koji je siguran da će ustati, da klanje u zadnjoj trećini noći, a onaj ko se boji da neće ustati, da mu je mustehav klanjati prije nego što legne u postelju, da klanja vitr namaz. To je što došlo u, u vjerozostana bislada buhoreri, što mu je dao u vesijet poslanih sallallahu alaihi wa sallam. E, također je hadis koji direktno govori o ovoj temi je, je to od Hadis od, od Aiše radijallahu anha Hadis eh, koji je vez Buharija sunsahih kaže eh, da bi Allahov poslanik Allaho, sallallahu alejhi ve sellem kaže ako bi eh, spavao noću i, i zbog bolesti ili nečeg drugog nije uskao da kanja kiamu leil, a naravno da se kiamu lejl kanja vitr namaz kaže eh, kaže salla mina nehari 12 rakata. Eh, po danu klanjaobi podanu, klanjaobi podanu, kaže 12 rakata. Ovo je ono našo saostanje, je l, našo saostanje Hanabile. Da se klanja u parnom broju kada se naklanjava. Naći kada bi posanih se valahu, ali se ne prespavao ili zbog boleci nije mogao da klanja, eh, viter na amazonu, otkjavamo lel, eh, kada bi osvanu a klanjaobi znači znači minena znači između između sadaha odnosno izla, od izlaska od, sunca pa do pa do podne namaza klanjao bi 12 kada zašto 12 kada zato što bi noć, zato što je noć klanjao kako se prenosi jel, u hadisima većeni hadisa da je klanjao 11 rekata sa vitretom kiamu lejl sa vitretom je klanjao 11 rekata znači 3 vitreta a 8 kiamu lela Takođe e, takođe hadis koji govori o ovoj temi, i hadis u kojim poslanik sada kaže men name an, an salati ne onesi hatatalu za zakereha fa zalika Kaže onaj ko prespava namaz ili ga zaboravi klanjati, neka ga klanja kada ga se sjeti, tomu je vrijeme. Tomu je njegovo vrijeme. I što došlo od revat od muslimana, kao što smo malo prispomenili, men e, menana prespava vitr namaz Nekoga kada ga se sjetija. Helem nejse, na osnovu ovi hadisa koji su spomenuti, najbliže, Allah zna najbolje, da ona je konamirno, konamirno prespa, konamirno ne neklanja vitra, da, da, da je najbliže i najbolje na osnovu hadisa koji smo na spomenuli, da, da nije ispravno dovoljše naklanjava vipre na nas. Jer ga namirno izostavimo. Za razliku od onog koga ko prespava ili zaboravi klanjati vjetru namaz, da je njemu onda, da je njemu propisano mešru, da je mu stehab, da, da ga naklanja, kad god, kad god se probudi. Znači svejedno, znači, prije sabah namaza, ili poslije sabah namaza, ovo je znači, stav šatijsko mezeba, ili poslije izlaska sunca, ili sve do podne namaza. Ako je poslije izlaska sunca do podne namaza, onda je mu stehar da klanja, onako kako je poslanih sam da klanja, a to je da klanja parnom rekata. Ako danju navječe tri rekata vitreta, da klanja između, između znači, izlaska sunca do podne namaza, četiri rekata. Ako klanju pet vitreta, ti ja onda da klanja šest rekata. A ako poslije toga opet zaboravio neklanja do podne, da poslije toga opet naklanjava vitre, onako kako se naklanjava vitre, znači tri, 1 ili pet rek Ovo je na osnovu hadisa i ovo je e, da se na ovakav način naklanjava vitr Nači Znači ovo je, e, na ovo što se za njih spomenuo, na osnovu e, halih hadisa, najbliži je stav šafijskog mezheba, najbliži je stav šafijskog mezheba, znači da je mu stehav uopćeno naklanjavanje vitr namaza, svejedno u kojem vremenu se čovjek sjeti prije sabaha, prije suneta e, sabaskog, ili prije samog e, fa, e, farza sabarskog namaza, ili poslije farza sabarskog namaza, jer ispravan stav za naklanjavanje namaza pilo farzova ili suneta, nema zabranjenog vremena. Nema zabranjenog vremena, od ona tri zabranjena vremena kad ja je zabranjeno klanjati na pilu. Zašto? Zato što je naklanjavanje e, e, e, naklanjavanje namaza za koje čovjek sjetio da ga je zaboravio klanjati u prespavu da je propisano za tajni onog momenta kada se čovjek sjeti da ga je zaboravio ili prespavao. Prema tome tako isto se odnosi ovo na vitr namaz. Tako isto se ovo odnosi odnosi na vitr namaz i što je što je najbliži ovo na osnovi hadisa koje smo spomenuli i da neduljino ko toga Allah zna najbolje. Euh, sljedeće pitanje. E, u tom pitanju je došlo. Kaže Assalamu alaykum, alaykum assalamu rahmetullahi wabarakatuh. Kadri, da li postoji hadis koji kaže da pri traženju supruge ili muža treba se ženiti ili udavati što daljom rodbinom? Pošto znam za ajet koji spominje samo određenu skupinu. Ne znam, e na koji AET uvode misli, odgovor na ovu pitanje, jel, tri odgovore, samo da kažem da podajete, ako vjerojatno misli na AET-u koju spomenite žene koje je zabranjeno ženiti, vjerojatno misli na ta AET. Odgovor na ovo pitanje je e, da što se tiče e, pohvalnih osobina, pohvalnim osobina, znači učenjac kada govore pohvalnim osobina koje treba posjediti ona osoba koja, koja je za ženu, dvojnik, govori inače o ženi, Koja, koje osobine pohvalne treba imati. Znači, koje osobine pohvalne treba imati žena e, koji, e, znači, e, šta je mustehav da ima ta žena kod sebe e, pod, e, pod kojim osobinama je e, mustehav ženti određenu ženu. E, a što sviće muškaca, uglavnom vraća ona onaj poznati hadis Izađajekum men tardaune dinehu vahuluqahu kada dođe onaj sa čijim što činim ste vjerom i ahlakom zadovoljni, vi ga, vi ga oženite. Odnosno, udajte čerku svoju za njega. A ako to ne uradite, kaže nastavk Hadisa, nastat će veliki pesad na zemi. Međutim, ovaj Hadis ima osobi slabosti. Ovaj Hadis ima osobi slabosti i mnogi ga u Hadisu ocjenju slabim. Dok neki učenjac, popravanje, neki drugi ga prihvataju zbog neki drugi rivajca koji se spomenu. A inač, znači, u Hadisu ima slabosti. Što se tiče ovog pitanja koje je navedeno ovdje, koje sam pročitao, primam što spomenem odgovor na konkretno, je da li dali postoji hadis za, e, koji kaže da pri traženju supruge, znači govorimo o ideu supruzi, e, treba tražiti sa što daljim rodbinom. Naši da nije, da nije bliski roda, ni uopšte u rodbinskoj vezi da onom osobi koja, koja ima namjeru da je ženi. Prije toga na letimično samo da spomenim jel da po ovom pitanju učenjaci su govorili jel koji su uh, poželjni, koje su poželjne osobine koje se trebaju naći kod ženi koju uh, koji čovjek hoće da ženi ili neko hoće da prosi za svog sina ili majka za svog sina i tako uh, uh, Prva poželjna osobina koju koji nema razdvajaju me a to je ona uh, kako je došlo u hadisu uh, patvr uh, bi zati din Izaberi ona koja onu koja ima ko sebe koja, koja se okitila sa vjerom. Okitila se sa praktikovanjem vjere. Odnosno poznat javi smo tetapaliju kojoj je došlo je dunker od Maratu. Uh, ee žena se udaje zbog četiri uh, stvari, odnosno žena se ženi zbog četiri stvari, žena ženi se zbog četiri stvari. Uh, kaže zbog nje novina zbog njeno porijeka, zbog njene ljepote i zbog njene vjere. az bizati din teribat zad. Kaže, znači za veri ona koja se ukrasila, koja ima, koja praktikuje vjeru. Teribat je dak to su danovni prevodi, jer to znači bukvalni prevod, jel dati, dati se ruke blanovi zalijep za prašinu, što je što je sinonim je asocijacija na, na, na siromaštvo i tako dalje. Uglavnom se ne prevodi, nego je kao uzrećica se kaže. Helenace, ono što nas vidite u hadisu, da spomnite četiri stvari. Znači, ovaj hadis govori da se inače žene e, ženi zbog četiri stvari koje posjedu posjeda. Neki ženi e, neku ženu zato što je bogata. Očivo ženi svoga sina sa nekom djevojkom koja iz bogate familii, zbog njegov bogatstva. Jer će dati ju nešto imetka. I tonije u šarija to pokoje ne zabranjeno. Znači ovdje je spomenut ove stvari, znači kao nešto što je što je što je prihvatljivo. E, ženi se žena zbog e, dobrog porijekla. I neki učenjaci navode da je mustehad da se zabavi žena koja, li, e, koja je dobrog porijekla. Zašto dobrog porijekla? Zato što ona može čovjek očekivati jel da, da, da se sa njom djeca koja se rode budu i takođe budu djeca koje koje će imati jel e, dobro porijeklo koje će se rađati kao, kao jel, ljudi sa lijepim i dobrim osobinama. Čak da postanu i genijalci. E, e, druga stvar kad spominje toha Hadisa, to je da, da se znači, prvo zbog imetka, drugo zbog porijeka, treća stvar zbog ljepote. E, Također mnogi e, e, islanski pranci spominju da, da je osobina zbog koje se žena ženi, da je ljepota. Odnosno, skoro da su složni na tome da je mu steha da se zabere žena koja je lijepa, fizički lijepa. Nato ukazuje ovaj hadiz, da se žena da se ženi zbog ljepote, a također ukazuju i drugi hadizi u kojima je došao, poput hadisa Džabra vjelahanu, kada mu je poslaniša rekao, jel, da li je otišao da vidi, da li je otišao da vidi tu što je zaprosio? Pa je on odgovorio da nije da pa kada idi vidi je. Na primjenju što žene je, da je vidi. Zašto da je vidi? Pa zato da vidi da li će se svidjeti, da li se fizički svidjeti, jer i zaista, je da, zaista je fizičko sviđanje između muška i ženska prije braka vrlo bitna stvar, jer ona može izazvati velike probleme, nesuzlaste, ako, ako, ako se ta stvar ne utvrdi. Ako se čovjek, osjeti, čovjek i žena međusobno osjete, osjete neku netrpeljivost da su jedno drugom, da jedno drugo ne mogu podnijeti zbog fizičkog izgleda, taka brak vodi u neuspjeh, neuspjehe. Četvrta, kao spominjete narodno uoči ono što je što je dokada to onda da poznanik sam sam rekao da se žena udaje zbog vjere i još potvrdio kad iza perioda četiri osobine kod žena koje imaju, izaberi ona koja se okitila praktikovanje vjere. Narodno je vrlo bitno da sad spomeni. Kada kažemo da žena da se Da se ženi djevojka, djevojka koja se opstila vjerom, ne misli se ta koja koja, kaži, koja je pokrivena, koja klanja često i tako dalje. Ne, nego se misli ona koja, koja ima više od toga. Znači, sasvim je normal. obična je stvara da, da muslimanka je muslimanka pokrivena i da je klanja. Ali više od toga, znači ona koju, koja nastoji za što više praktikuje vjeru. Ona koju vjera interesuje, čak ona koja se zanima davetskim aktivnostima, ona koja puno uči, koja je učena i tako dalje. Znači sve što je e, e, žena, djevojka, sve što je više e, privržena vjeri, time e, više poženja da se takva že, e, ženi. E, dalje od osobina koje, koje kao spominete, koje su mu steha prilikom izabiranja mlade ili žene, je svakako da bude djevica, da bude bikr, kako je spomenuto hadisu. Kada je poslanik Salam Salam u vjerdoslovnom hadisu e, pitao e, džabra da li se ženo rekao jesam se oženio, kaže je se oženio bikru, a u tajgiba je se oženio, kaže djevojku, djevicu, kaže ne ono koja se udavala, koja je već bila u braku. Kaže, ne oženio sam ona koja je bila već u braku. Kaže fa halla bikarat la'ibha wa tulai wa, wa tulaibuk tu az kamo sreći kad je da se vrženio je el samo sreći se vrženio kad bi djevojku djevicu da se ti poigravaš sa njom a i ona sa tobom a, a u drugom hadisu koji je bilježi imam Ahmed kaže aleikum bil abkar kaže aleikum nafa ma'a salitema da ženite djevice Na je da žene i te djevica kaže isti hadis samo drugom rivatku imam onaj da kaže ša in hunne a'azabu fa innahun a'azabu athwaha wa anqa irhama jer kaže djevice, djevojke kaže su sladjih a'azabu sladjih usta I kaže v Anka Arhama i čistih maternica. Kaže a v drugo vrvaje kod imama Ahhamedda kaže v Arhamen v Erba bil Jeir. Kaže one so čisti kaže čistih maternica kaže v Erba i kaže one so zadovoljnije samami. Samali, samali. Znači, ono što zateknu kod čovjeka, djevice, koje se prvi put udaju. Znači, one su zadovoljnije s onim što zateknu. One su zadovoljnije s onim što zateknu. Kako god je stanje kod čovjeka. Nemo, bio slabog limovinskog stanja i tako dalje. One su zadovoljni s onim jer ne znaju za bolje. Bolje nisu iskusila. Takođe sa druge strane, kakav god o čovjek bio, ovo je također vrlo bitna stva, kakav god je o čovjek bio sa strane intimnog odnosa, ona ne zna za bolje i ona je sa time zadovoljna. Za razliku od ženi koja se već udavala. Također, osobina koja navode da je, da je mustehav da je žena posljednika koja se udaje, koja se zabire za udaje, da bude, kaže, ona koja je lada, odnosno... Kaže, ona koja je poznata po rađanju, da je iz porodice žena, da je majka, sestra, se prozna, majka, sestra, tetka i tako dalje, da su poznate po rađanju. Da, znači, da imaju sposobnost osobinu da rađaju djeco, rotkinje. Naravno, ovo došlo je također u radošlovnom hadisu, u kojem poslaništvo sam kažete, da uvađul veludel vedud fe innimu kasirum bikum od umame i omel kijame, Hadis koje je radošao, više rivaka došlo, kaže ženite, kaže vaduda, valude. vadude znači one koje sa mile i drage. Znači treba, e, ovo se na drugu osobinu postupnu, znači treba ženiti onu čovjek, e, mladić moškarac, ona koja se svidi, koja vidi da ćemo mu biti draga, mila, koji će zlahko zavoliti. I kaže, e, druga osobina kaže, kaže e, valud, znači ona koja mnogo rađa, rotkinja. <coughs> Jer kaže, ja se ponositi sa vama pred drugim narodima na sudnjem danu. Zbog naših vaših mnoštva. Zbog naših mnoštva. Zbog naših mnoštva dogadili inače. Da je stehab da, da, da žene radju što više djeci. E, znači, ovo su, te osobine, ovo su te osobine za koje postoje dokazi na kojima se može vraćati. Znači, ove potvrđene osobine. A to je, da, da, kada se zabiri neka žena. Kada se izabire neka žena, da se izabiru ove osobine. Znači da bude ona koja praktikuje što bolje vjeru. Da bude djevica, djevojka, druga osobina. Treća osobina da bude ona koja je poznata, porađa iz familije koja, koja, čija majka i sestva i tjetke koje rađaju. Odnosno da je rotkinja, da može rađa sposobnost rađanja što više djece i četvrta vina što je došla isto magi nisu, a to je on da se zabere da mali zabere ono koja će mu biti draga i mila, koju će lako zavoliti. A ove druge osobine Naći druge osobine koje spominju islamski pravnici, uglavnom jel za njih nije došla potvrda. Odimo ovog hadisa govore koji smo rekli da se, da se žena ženi zbog imejka zato što je bogata, zbog porijekla zato što je lijepo, dobrog porijekla, zbog ljepote. Zbog ljepote naravno rekli smo jel da potvrdi hadis Jabira da poslanik se posiccao da idu vidjeti žene koje će ženti da, da vidi da li će se svidjeti. Naći da je bitan fizički izgled izgled kod djevojke koja te ženi. za neke druge osobine koje spominju, kao što spominju neki učenjaci da da treba biti kao zato da bude znači razumna, pametna, inteligentna. Zašto e, kaže da izbjegava glupe žene, da izbjegava glupa, a da žene se one koji su pametne, inteligentne. Zašto kaže? Zato kaže da da povrat bude, kaže da, da onda očekivas kao da ženi pametni, inteligentno, ostroumno, znači bi povrat takav. Za razgod one koja je glupa, tupava, laka, nakaka, znači da on ne može očekivati da će povrat bude da bude sa te strane u redu i normalan. Naravno, za, za ovakvu osobini jel, nema nekog dokaza, mada je to razumljivo. E, e, Također, spominju e, osobinu ovu, koja došla tekst, koja sad dolazimo do odgovoru do pitanja, spominju osobinu neki e, islamski pranici, osobin kaže kaže e, eniaktar eđnebije, da izabere djevojku koja je daleko po rodbinstvu. stvari, da uopšte nema veze sa njim rodbinske. Po prijeku. Znači, skrovo daleko je. Zašto? Kaže zato da bi porod bio, da bi porod bio bolji. Tako kaže ona. Za e, e, inače za ovu osobinu koju navode mustehad, da Mustafa kada se zabereti djevojka, pa mlada žena, da bude što dalje rodbine, da otvore, ne bude nikako rođine, da bude što dalji porijekla. Kaže zašto? Zato kaže da bi bio, da bi djeca bila, kaže, da bila djeca zdravija i ispravnija. Što kaže? Kaže, Kažije inače kao poznata je poslovica, neki navodi učeniaci poslovicu, kaže irteri bu wala tadbu, kaže odnosno ženite kaže one koje su skro strane ne podaleko od vaše rodbine, kaže e, zašto terola tadbu zato kaže da ne bi djeca bila slaba. Odnosno oči reči to se iz prakse potvrđuje kada se žene iz rodbinstva, iz bliske rodbine da se rađaju djeca koja budu slaba. Slaba u svakom smislu, i u tjelesnom i u psihičkom smislu. Međutim, za ovako, za, za ovo da se kaže da je mustehab, da je poželjno i tako dalje, nema ima nikakvog dokada. Ja nisam našao, da je i islamski pran, nisam našao jedno, jednoj hadijskog knjih, da je neko spomenuo čak izmišljeni hadis koji ukazuje na to da je mustehab, da je mrstehab da se ženi e, žena ili djevojka koja je što dalje rodbine znači koja je, e, koja znači, čija rodbina ni izdaleka se ne može spojiti sa onim koji koji hoće da je ženi iako to znači italijanski francis spominju i vraćaju na ovo što sam malo prije spomenu znači oni navode druge razloge kao kada čovjek jel e, kao ima kao pozitivna osobina sa strane toga da se ženi jel ona koja je e, koja je dalja, dalja po rodbinstvu, zbog to kaže da će djeca biti zdravija. A kaže međutim kaže sa druge strane kaže bolje je da se ženi. Sa druge strane kaže neki učijansti kaže bolje je da se ženi znači ona koja je bliže rodbini, a najbliža rodbina koja dozvoljen žen, to su amidišnje tetične, kaže bolje je iz kojeg razloga kaže zato što će kad se oženi takve žene koje se ožene, da one više saburaju u braku. Više je sabura, jel su rodbina? Mora saburat, nema tu. Kaže, zato isprečava se time neprijatelstvo u familiji, kidanje rodbinskih veza, e, teže se daje talak takvu i ženik. Ne možeš lako rod, rodici, jel? Rodici, a mi se treći da talak, nego mora živjeti sa njom kakva je takva i ona s tobom. I, iz, iz tih razloga, jel, navode da je neki žens da je bolje u stvaru ženta ona koja je bliže rodbini, cime se čuva i metak, cime se povijekla i tako dalje. Dok druga stupna kaže od bolje da se ženi ona koja daljeg. Dalje, dalje rodbinstva, odnosno ko ne je uopšte rodbine iz razloga jel, da bi bio jel, zdraviji porod, tako dalje. LMS, i, glavno, ni za jedno i za drugo nema, nema vjerodostavnog dokada šarijetskog, niti slabog niti me podano da ima izmišljeni koji govori o toj temi. Prema, prema tome tako nešto ne može ni biti da se pripisi šarijetu da je to mu stehab ili, ili da haram da je i tako dalje. Sljedeće pitanje e, u pitanju je došlo Sina pitanje ponavlja u onim poslanim pitanjima. U pitanju je došlo, kaže, kako se čisti odjeća od mokrače? Kako se čisti odjeća od mokrače? Od to je, kaže, objasniti način čišćenja iste. Kako se čisti odjeća? Naravno, je po pitanju čišćenja odjeće, ovo je ovo pitanje preopširno da bi se ovako, na ovakav način E, da se na način, jel, postavilo, odnosno, ono ima svoje detalje. Znači, zavisi, e, zavisi šta misli, jel, šta da se čisti. E, šta odjeće, znači, na način, jel, e, znači, imamo, je došto širijanski tekstovi, da, da, da je osnovni način čišćenja, čišćenje sa vodom, pranje sa vodom, i to se automatski odnosi, jel, na čišćenje nečistoće sa odjećom. što se tiče ima znači ima šerijski tekstovi koji kažu i na neki drugi način čišćenje na znači na čistoči. Zatim e, naravno ono što došlo u šerijskim tekstovima prima radi da se čisti recimo na čistoča koja zadesi e, obuću čovjeka, čovjek koji hoda i naiđe na neđžaset. Ako je bilo mokraća ili izmet pluski e, kako se čisti? Došao je redovasto na hadisu ja. Uh, koji uh, hadis uh, vjerodostan čini da bude je budaud u kojem je došo kaže kada neko od vas i da lpi uh, ehadu kombinali hilaza kada neko od vas sa svojim uh, svojim papučama nagazi na neprijatnost misli se na izmet ili mokraću kaže sa im natura belahu tuhur da bi onda je, kaže uh, čišćenje tome kaže turab odnosno uh, zemlja pono kada nastavi dalje vodak on hodanjem očisti ili dovoljno je da on ako vidi na toj na toj obući ili papučama vidi nečistoću da obriše od zemlju tu nečistoću da se odsloni onaj onaj ajnulne đarse odnosno do se ne očisti ona ona ono što se vidi od nečistoće bilo moltača bilo izmet takođe u hadisu poznato je hadis je da, da, da, da žena od domu sele radijela alahha kako, se, kako da žene čiste svoju odjeću, svoje haljine, svoj džilbab, ako se on vuče po zemlji. Ono u tom hadisu je došlo je da treba je da puste odeću da se vuče po zemlji, je l? Kako prekle pačala svoje stopala. I da ima u ovom hadisu neke slabosti, uglavnom mnogi ocenju da prihvatljivi. Pa, pa je pitala Um selam jel, šta kaže ako, kada kada u, kada je, je l, džilbab ili suknja, kada su spušteni toliko da se da da nađu, da se vuče po zemlji. Šta ako najdiđe na na, kaže, na na neki izmet, na nečistoću, mokraću ili izmet ljudski, kaže nešto slično, kaže, poslanik se na slanje, kaže, Yu to čisti tu neprijatnost, na čistoću, čisti ono što dođe poslije. Znači, ako se sa havinom ili djelbabom uh, uprlja kada se najdi na njih, uh, poslije toga opre se, vuče po znamje, pa i očisti ono, ono drugo, ona druga znamja koja najdi poslije toga. Pa, dakle, ona se na takven način čisti. E, također je došlo, došlo Hades koji je nama dobro poznat jel, Hades da se e, čisti zemlje od nečistoće, onaj e, Hades kojim je došlo da je onaj Beduin ušao u mešćid, kada je bio poslanik sada sa shabima, pa je on još otišao u čošak mešćida i mokrio pa kada su ga videli shabiza ga na njeg pa je poslanik San njima rekao nemojte ga lam, nemojte izad glas za njeg nemojte jel, e, e, pucite ga nekad završi, pa je on završio pa on je poslanik sada rekao ono što mu je rekao, glavno, Da prospu na tom mjestu gdje on mokrio, naravno ne mokrio mešo prije, nisu bili mešiti sa tepisima, to što za nas i nama, jel? Nije bilo tepija, nije bilo poda, nije bilo betona i tako dalje, nego bilo, pije, nego bilo jel, pijesak, prašina, zemlja. Pa na naredio da oni prospu jednu kantu vode na to. Da prospu kantu vode. Što znači da se sa vodom čisti ta nečistoća mokraće na, na zemlji I tako dalje, jel? Da ne spominjemo, jel? Uh, što tiče čvrste nečistoće poput izmeta, ono se šisti tako što se otkloni, znači ajnu neđasu, odnosno sama je ta, ta čvrsta nečistoća. Hele, nej se, uh, ono kod čega su će naći složnije, a to je da se nečistoća otklanja vodu. A ovim stazima koji je spomenuli, uh, znači konkretno hadisman je došlo, uh, kako se otklanja, kako se otklanja neka nečistoća uh, sa zemljom Sa zemljom, znači sa prašvinom, na način da se samo nastaje dalje hodati, da se sa, sa tom zemljom očisti ta nečistoća na koji se naiđe. Na, zbog ovoj meseli i razilaženje kod učenjaka, da li je dozvoljeno čistiti nečistoću, nečistoću sa mimo mimovodi. Da li se može čistiti znači sa neči mimo vode. Naravno podsta na avisi tako da se čisti znači toaleta sa polnog organa i prilagodjava velike nužde, da se, da se čisti sa kamenje, sa tri kamena, kao došlo, sa najmanje tri kamere, mimo vode, jel. Ali i danas što imamo jel sa sa čišćenjem sa papirom. Ono što kod toga postaje razilaženje učenjaka. Euh, e, učenjaka je na stavu da je važiv otklanjane nečistoće, mimo ono što je došlo u šarijskim tekstovima, znači otklanjanje e, mokače i, i veliko nuže sa kamenjem, e, odnosno ovo što smo spomenuli sa, sa čišćenjem zemlje sa prašine, e, kažu, osnova je da se čisti sa vodom, na tome džumhu ručenjaka, dok su Ebu Hanife, Ebu Jusuf, i uh, također od savrime učenjaka prije njega Ibn Tejmije i mnogi drugi učenjaci, nastavu da nije šerijaski strogo određeno da mora biti voda. Da sa bilo kojim drugim prijednetom, čvrstim ili tečnim, ako se očisti nečistoća i otkloni njen, znači njen, onaj ein, onaj znači njen taj, taj čvrsti ili tečni prijednet, otkloni se, da se time očistilo, da se tima otklonila nečistoća. Bilo to sa odjeće, sa obuće, s tome, slično. S tim, dakle, kako kažem, tem je jel, da nije dozvoljeno otklonjati nečistoću sa hranom ili sa pićem koju čovjek koristi. Sa sokovima, sa hranom koju jede, sa hljebom i bilo kojim drugom ranom. Sa tim nije dozvoljeno. Zbog čega? Zbog toga, jel, prvo što nima potrebe za tim, druga stvar što je sve upropaćtavanje e, e, korisnost zdravog imetka i što je time omlazavanje ni meta onog što čovjek jede jel. i ovo je ispra inshallah ispra stvar znači da je dozvoljena sa bilo čime drugi mimo vodi ako hoće sa sanjem od kontinenta šta to znači mimo znači može sa papirom to kontinenta može sa, sa, a, sa, a, sa platnom a, sa sa drvetom sa bilo kojim drugim predmetom, bitno da se otkloni nečistoća. A naravno, što se tiče ovdje konkretno pitanja ovdje pita o odjeći, znači odjeća, čistjenje nečistoći sa odjeće prvenstveno se radi sa čisti sa, sa vodom, i najlaše i najkrasnije sa vodom, a ako bi se otklonilo nečim drugim, tako da se zaista otkloni nečistoća, znači ispravno je, bitno da se otkloni ono, znači trag nečistoća da potpuno nestane. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje došlo, Kaže, selamu alijekum, alijekum selamu rahmetullah vrakatu, kaže, brate, e, moje pitanje, pošto živim u Holandiji, pošto živim u Holandiji i korisim socijalnu, da li je to halal ili haram? Odgovor na ovo pitanje je da, pošto je e, korištenje i uzimanje socijalne pomoći, u osnovi se vraća na to da država, znači ima fond, za e, pomaganje onih e, porodica slučajeva i tako dalje, za koje smatra da su oni socijalni, društveni slučajevi koji zaslužuju da im se pomaže. E, sa šrijarske strane ta pomoć u stvari znači hedija, poklanjanje od strane države, odnosno državne institucija, poklanjanje tog imetka e, koji nije obavezno strani državi, Znači ona sama se sebe obavezala da poklanja određenim skupinama koje ona odredi u svojoj državi da im poklane taj mjetak kako bi se oni pomogli sa tim mjetkom. Znači to se stavlja po šerijski status hedije a hedije je dozvoljeno uzimati. Prav tome nema nikakve šarijaske smetnje za uzimanje socijalne pomoći u bilo kojoj državi, na bilo kom mjestu i tome nema nikakve sramote nikakvog harama i nečeg onog što bi čovjeka trebalo da, da zazire od toga da kada bolje ovako, bolje onako i tako dalje a da ne kažem, oni oni jel, neslani prigovori, jel kaži vidi ga došao vam pametu o islamu o džihadovom onom, a živi na socijalnoj pomoći nema veze jedno sveze, veze s drugim nema nikakve smjetni čovjek jel ako je u takvom stanju i, i ispunjava uslove koje, koje država koji e, e, traže da se ispuni da dobija socijalnu pomoć so, stani, to je uzimanje hedije i pomoći i pratome tome ne je nikakve smjetnje u tome koje to je halal i džaiz Naravno, ovdje jedino se može desprekšati s te strani da država postavi određene, odnosno institucija ta socijalna, da postavi određene uslove šartove koje treba ispuniti sa papirima, naravno, da bi neko zasluživu da dobija e, socijalnu pomoć. Pa ono što se dešava u praksi često da određene skupine ljudi e, dođu sa izmišljenim papirima, sla, a, slaganim papirima, lažnim svjedočenjem, ovim, onim, kako bi stekli tu pomoć. Na takav način sticanje pomoći, na takav način sticanje pomoći je sporno, je zabranjeno, je šarijatski zabranjeno, znači s te strane, sa s strane, znači dolazi, ali znači ovo nema veze sa, sa osnovnom temom, na, da opet podučujem, znači nema nikadke smijetnje da se uzima socijalna pomoć, svejedno čovjek koji uzima to pomoć, bio on, bio on sposoban, nesposoban, bio jak, što kažu, ko međet, ko vo, a neće da radi, tako da i to ne ulazi uopšte u, u, u pitanje ovo. Pitanje znači u tome, da li on po, po pitanju šartova koji oni zas, e, e, zahtijevaju i da se ispune, e, da određena kategorija zaslužuje, i ako oni zaslužuje te šartove, e, prima radi ko što je kod njih poznatela, ako ne radi, ako ne može dobiti posao koji on inače e, završio tu školu, pa je onda on na socijalno dobija tu socijalnu pomoću, ako ne nađe se odgovarajući posao, da on dobija I on zaslužuje te šuta, nema nikak, a on je sposoban da radi, može da radi i, i da hoće, mogu obiljati negdje radi, ali on, pošto zaslužuje, može da tu pomoć, neće da radi, nema nikak smetje da on uzma tu pomoć sa šarijaske strane. Bitno je, znači, da ta strana, koja ta institucija koja to udjeljuje, da on zadoljava šartove koje ona daje. I da on ispunjava te šartove ne sa laganjem sa e, falsifikovanjem papira, nego, e, nego zaista zaslužuje e, ispunjava te šartove koje, koje traži ta institucija i na taj način zaslužuje. Znači nema tu veze sa njegovom jelom sposoban, nije sposoban, jelom stvarno socijalni slučaj, nije socijalni slučaj, a koliko ima djece i koliko ne djece i tako znači to u pitanju. U pitanje ode je osnova. Osnova je da je to sa stranje države hedija, znači pomaganje onima koje oni smatru da su... Da su društveni slučaje, socijalni slučaje ima treba pomoći iz radnog rada, njihovi radove kako to oni gledaju. Sve bilo to je u Holandiji, u Bosni bilo koje druge državi. E, sljedeće pitanje, kaže Esselamu Alikom, Alikom, Selamu, Rahmetullah Vrkat, kaže, čuo sam da ako poslije pradivnog e, čišćenja, poslije obavljanja male nužde, da ono što ističe od muškarca, da to nekvari kvari abdest. Isto tako čuo sam, kaže, da neki učenjac, da su neki učenjaci dozvolili unutarnje ili vanjsko, pod navodnicima, stiskanje, da se ostrani ono što je ostalo, dok su drugi to zabranili i uporedili to sa dojidljom. Pa šta je najbliže ispravno? E, što se tiče prvog djelova, prva rečenca u toj rečenci kaže... E, čuo sam da ako posle pravilnog čišćenja posle obavljanja male nužde da ono što ističe od mokraće da to ne kvari abdest. E, ili o ovaj brat koji pitao, pita mi sestra, e, priče bi da je brat ili on nije dobro razumio onom koji mu je objašnjavao ili ona kojem objašnjavao nije dobro objasnio, nemoguće da neko kaže da, da ono što istekne od mokraće nakon što se obavi mala nužda I znači istekne od mokrača za, za, zaista istekne. I vidi se to da je isteklo, da to ne kvari abdest. To je nemoguća. To je učenjaka da mokrača koja izađe iz polnog organa, sve jedno on završio, on je završio nuždu. Znači ako izađe mokrača iz polnog organa, da ona kvarja abdest. Mokrača koja izađe iz polnog organa, izmet koja izađe na duburu. Po ižma učenjaka to kvari abdest e vjerovatno ovde ako se misli jel, da, a, da je to sahibu uzr znači da, ona, da mu izlazi znači, taj do nakono bolja mali nuži da mu izlazi mukača da mu izlazi nekontrolisano nešto on hoće nego konstantno izlazi kako da je ako to sahibu uzor, to je druga pitanja ako nije sahibu uzr onda o, ovo ovo što je ovdje napisano znači ili ili brat nije dobro čuo ili onakon pojašnjavao nije mu precizno objasnio pa se nisu dobro razumjeli Znači, po iz mokrača koja izgledi nakon obavljena mali nuždi, ako izađe mokrača koja se vidi i vidi je jasno da ta mokrača kvari abdest. E, a što se tiče ovo drugog dijela? E, ovdje, pošto ovdje nije pitan o tome koliko ono malo što izađe, e, koliko je maafuvu anhu, znači koliko je to što malo izađe Koliko se smatra, kako je došlo tisko pravilo Elie Sirumog Tefer, ono što je malo oprašta se, ne gleda se u njeg, to je drugo pitanje, pošto nije pitanje, neću da govorim. Znači, nešto što malo izađe, što je neprnije, što čega nema, da li je to jedna kaf, dvi kaf i tako dalje, o tome ne govorim, pošto nije pitano, neću o tome govoriti. Ali ovo što je rečeno ovdje, kaže ono što ističe od mokrači, da to nekvarja, ne moguće da to neko koji je učen, da tako nešto kaže. Da, da nakon malo no, je nuženo ono što izlađe poslije toga je moćeđa, nek e, Drugi dio pitanja što je u njemu, kaže e, da su učenjaci dozvolili unutrašnje domačsko stiskanje da se ostane ono što je e, ostalo. Ono kaže dok su drugi zabranu, poredili sa dojljom, tako dalje. Hele, ne se ovo vraća, ovaj dio što se pita, ovo se vraća na poznati hadis od e, Ise ibn Jezdada od njegovog oca Da je Allahu posanik sada Allahu rekao, kaže Iza bale ehadukum felijentur zekerehu felafem arrat Kaže kada neko odaz obavlja, obavi nuždu kaže felijentur zekerehu odnosno šta? Kaže neka stisne svoj polni organ tri puta odnosno neka stiskom polnog organa izbaci ono što je ostalo u njemu To je tekst hadisa Hadis bilježi e, Ibn Nađe u svom sunenu, međutim hadis je slab. Nema razilaženja među ženjacima da je ovaj hadis slab. Međutim, neki učenjaci ga uzimaju, e, je i sunen, vi li kako kažu, jel, uzimaju ga, ostavljaju se na njeg, ostavljaju na ovaj propis i rade po njemu. Pa se a, u mnogim knjigama nađe ovaj hadis i ostavljaju se na njeg e, po ovom propisu, da je, je mu stehab, ili čak da nema smjeti, da se uradi to i to, Zašto da bi se da bi se otklonila mokrača da bi isisno onaj ostatak mokrače što ima polni organi i tako dalje. Helene, suglavno ovaj hadis je slab, dokazivati sa njim propisanost ovog propisa je upitno i nije ispravno. Šebi znači znači to da što je hadis slab, oko čega nema je razilaženja. Hadis je slab, na njem zato ovaj propis je upitno. Na slabom hadisu se ne izgrađuje propis. Druga stvar, znači ima dio žena koji ga uzimaju i kao radi poņe dok je ispravno, da se ne radi po njoj jer je slab hadis, a druga stvar koji dokazuju da rad po ovom hadisu, koji je slab, u stvari može odvesti u, u, u jednu u, suprotnu stvar od, ono od željenog. A, što to? a šta to? A to je da, upo, da, da činjenje ovo konstantno, da može odvesti do toga da stvori vesvesu kod čovjeka. Ili da čovjek, čovjek bude... Da bude, da, da, da ga zadesi bela e, tako zvano, jel, da postane sa aj da seles da ima, da mu izlazi stalno nekontroli, stalno mokraća iz punnog granja. Zašto? Zato što na ovakav način oslabi svoj punni organ. Eva? Na ovakav način, ciljeđenjem oslabi svoj organ. To spominju neki učenjatelj. Da na takav način sam sebe može odvijesti, to spominju od neki od selefa, da, da, su na, da, da su bili tome iskušani. Da su na takav način, jel... E, da se znači, sebi proizveli kod sebe takozvani Selez Beulje, odnosno da nekontrolisano im poslije toga izlazi mokraća iz polnog organa, či ime postoji Sahi Bozer. I da je bolje i da se to ne radi, pogotovo što je hadis ne ispravljeno, što je hadis daje. Slično tome spominju, jel, priječu kada se pripisuje jednom od, od Selefa, kažu da je jedan od Selefa, da ne spominjem koji je to, kaže da je da je nakon što čuva hadis hadis erodosta kaže istan zihu min al bawli pa dite od ono hadis teksta od isgradosta odnosno kaže se od mokrači odnosno čistite se od mokrači na takav način da da potpuno očistite pa kaže pa jedan od učenja od od selefa učenjaka od od selefa kaže on je kaže imao običaj kaže kada bi otišao dobij malo nužu nosio je sa sobom komadić stakla I kada gobalio nužu, čistio bi se sa tim staklom. Pa ga je opitao, pa ga opitao njegov sin, baboš, što ti to radiš, a što sam, pa kaže, zato kaže što došlo, a Isu kaže da se treba očistiti, da se treba, da znači, došlo je, znači, da se potpuno očisti, da nema ništa, da bude, ja ovo radi, da budu, da bio sto posto uvjeren, jel? da mi nije ništa ostalo nokače. Pa mu kaže, Pa kaže, njegov sin kaže, pa dobro, kaže, oče, kaže, je li to radio Allahu poslanih sada na takav nažin? Pa kaže, nije. Pa kaže, jesu, jesu radi četvorca halifa? Kaže, nisu radi. Pa je radio nekoga shaba? Pa ni niko radi. Pa kaže, ako njima bilo u redu, na način da nisu čistili tako, pa zašto, zašto ti sebe otožava, zašto, zato nije dovoljno njegov hidayet i uputa. Pa kaže, onda, onda je njegov otac rekao, jel, eto, da bi uhtoditi uh, kaže eto izvede sa na hidayet pomoću moga djeta ta moga sina. odnosno onda je razumio stvar da to što radi sam sebi otežava odnosno ispravno po ovom pitanju je ispravno po ovom da hadis slab i da ne, da ne treba raditi po njemu i da u stvari rad po može odati u suprotno njemu Znači da ovo nije mu i da ovo ne treba radit. Dovoljno je čovjek, znači da, os, da očisi svoj polonorgan na način, e, obični, klasični način kako se čisti, zjedno bilo papirom ili vodom ili člostim predmetom, znači da se očisti i da se poslije toga ne osvrće na to. Da se poslije toga ne osvrće na to. Allah zna najbolje, znači to je to što se tiče ovog pitanja. Sljedeće pitanje, u, ko, e, u njemu je došlo malo je duže pitanje, Kaže, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, alaykum assalamu wa Kaže, da li je prenešeno od velikana ummeta koji su došli sa novotarijom šarijske akide? Da su se ružno odnosili prema svojim neisto mišljenicima. Da li su imam Ibn Hadar, imam Nebavi, Bayhaki, Zarqaši i ostali koji su nosili ovu ideju Sve koji smatrali da se neko akidesko pitanje tumačio zgaćuje do onoga na čemu su oni nazivali ružnim pogronim imenima, kao što to danas čine oni koji se pripisuju ovoj akidi, da vas Allah nagradi svakim dobrom. Odgovor na ovu pitanje, prvu, e, nije prihvatljivo da se nazove Ibn Hajar da je bio Ašarija, za e, Nebevija, za Bejhekija ili zerkešija može seđa da su bile Ašarije, U sifatima, znači u određenih pogladi, znači od onih mnoštva pogladi kojima se Ašarija i Maturidije skrenuli od onog, znači ehlis unabal džema, znači eh, ovi učenjaci uglavnom poznati učenjaci, pogotovo učenjaci hadisa, nebovi, bejhaki i njima slični, znači eh, ti učenjaci uglavnom po pitanju sifata su pogriješili, a po pitanju ostali stvari da se u akid uzima Haber Wahid i mnogi druge stvari da spominjimo po pitanju kadera koji je spojašten u hadisima i tako dalje znači oni su bili na, na mezebu Selefa, na mezebu Ahlisuna Vodžema, a, a pogotovo a na hađira da se mu pripiši i čak da se on ove je sporno. iako ga naravno oni svojataju da je to njihov še i da je on bio na tu akid ako je on bio, a tako je veliki učenjak e tako mi možemo na da oni nisu šari tako da je to je poznato pričao ono Njego što pričali on je bilo govora o njihovom izgovoru dokazivanju sa tim bilo je govora u predavanjima o šarijama Maturidijama uglavnom ono drugi bio odnosno ono, ono konkretno što se pitao pitanju naravno da ovi učenjaci nisu se nisu se tako loše obhodili prema on, njihovi njihovim neistomišljenicima mi se obaskobili pa i mišljenicama u ovim makedonskim pitanjima nego su uglavnom prenosili prenosili ono što su oni naučili od svojih šejhova po ovim pitanjima po ovim pitanjima za za Ibn Hadira To je već bilo govora za Ibn Hadjara, znači on je bio mutarib, znači nesugi, nesiguran. U nekim uh, sifatima bi spomenuo stav Ehli Sunav al-Džema, u nekim sifatima bi uh, nagio Ešarijama, Maturidijama, njihom tumačenju uh, Tevila i Tevida, zaradko kod Nebelja Behekja, koji su jel koji su također prihvatali, mnogi, mnogi su prihvatali e, Sifate, koji inače Šarije danas ne prihvataju, ali u uočnovi su bili, znači u Sifatima na, na, na onom načinu na što su karirili, što su uzjeli kao temelj i osnov Šarije Maturidije. HLM se uglavnom nije, naravno da nisu na takav način opodli prema onim e, koji se nislagali sa njima, na takav način nisu oni vodili uošte rastove s nekim po ovom pitanju, da, bi, da bi trebalo se ne slažiti, da se svađaju, a ono što danas imamo O, o, o, samo da da ne zaborim jel' što se tiče Ibn Hadjera Ibn Hadjer je u mnogim svojim knjigama žestoko se e, obračunao sa bođjama esharijske akide e, koji su naši koji su e, koji su e, akidu sa njima se obračio u mnogim poglavljima drugim mimo sifata žestoko se s njima obračunao i i e, e, e, optužuje da su pogriješili Da su pogriješili u mnogim stvarima, e, e, za koje on naravno e, utvrdio da su oni pogriješili e, i čemu se nisložili sa Erlis Unelođema, mnogim drugim poglavljama mimo cifata. Znači obrnuto imamo da je Ibn Hadjer u stvari žestoko se obračunao sa, sa samim vođama Šarijska tidije u mnogim drugim poglavljima. Uh, o detaljima o mogu možete se pići za predavanje a ne obrnuto da se ibn Hazil uh, da se loše podje prema onima koji se nisu slagali ono što je on čemu, kako on to prenosio i tumačio elemenća uh, ono što je bitno se bitno razvija to je da ovo dana što imamo oni koji zastupaju ovu novotasku asharijsko-maturidijsku akidu da su stvarali oni da su jel uh, proizvod škole koja dolazi iz Sirije od Zahida Qeusarija poznat od učenjaka koji je po ovom pitanju otišao u totalnu krajnost, koji, vranići e, e, navodno, vranići pod navodnicima Ebu Hanif u njegovom nezeb i maturidijsko akido, otišao u veliku krajnost jel, i žestoko, jel i vrlo ružno govorio od učenjacima u učenjacima Selefa o, o mnogim e, imamima hadisa. O mnogim imamima hadisa E, veoma ružno se opodio, veoma ružno govorio, pokšajući da, da opravda o, akidu na koji je bio i navodno i branjeći buhanifu i hanepijski mezeb. E, znači, ono što su naslijedli ovaj, ovaj ružan odnos prema neistom mišljenicama, to su stvari donijel to i škole u kojoj su učili, a ne da, da, to, da, da se u tom potim pitajom mogu pozivati na Ibn Hađira, Nevevija i njima slične učenjake. Allah za najbolje. E, Sljedeće pitanje, pitanje, to ja sam ga sam ubacio, to je bilo pitanje prije, postavljeno je jel, prije, ne znam koliko, koliko predavanja, pitanje je glasilo kakav je propis pravljenja snješka Bjelića. Pa sam ja jel, odgovorio onako kako sam odgovorio, vraćajući šitavo pitanje na to da li je to ponašanje kreatira ili nije ponašanje kreatira. Nisam e, uopšte obradio ovo pitanje sa strane ono što je verovatno ciljano u pitanju a to je e, da li je e, sporno praviti sneška djevoja sa strane što je to vrsta kipa tim stal znači vrsta kipa a opće poznato u islamu je zabrana pravljenja kipova pa u tom kontekstu da da nadopunim odgovor na ovo pitanje jel po pitanju pravljenja Snješka Bjelića, znači u samom osnovu, je opće poznata je stvar Mutefeka Lejha, oko čega nema razilaženja da je pravljenje da je pravljenje kipova znači svih vrsta oblika, figura koja liče na živa stvorenja na živa stvorenja u trodimenzionalnom obliku da je pravljenje toga sa, je, sa rukom Da je to po iđma učenjaka zabranjeno. Svijedno bilo uklesano, urezano, odrubljeno, odrezano, zaklesano, kako god uzeli, ukrašeno s ovim ili s i tako dalje. Oko toga nema razilaženja među učenjacima i navoti dokaž, jer jeske tako nešto nema potrebe što je opće poznato u islamu. Međutim, što se tiče jednog detaljom prvog, kakav je propis pravljenja kipova koji se pravi od onoga što ne traje dugo. Znači, što životni dijek toga što se napravi ne bude dugo, poput tijesta, da se napravi od tijesta, poput toga da se napravi jel, od bundave, od tikve, od nečeg sličnog, što, što će brzo jel, propasti, struhnuti itd. Po tom pitanju jel, postoji razilaženje među učenjacima, uglavnom u fiskim knjigama, da se vratimo na piske knjige možemo naći e, da da, da, se, da to spominje se u šatinskom i malikijskom mezebu pa unutar ta dva mezeba postoje razilaženje među šenjacima pa tako kod malikija e, većina malikija je nastavu da je zabranjeno praviti ekipove čak i od, i od stvari znači, čiji, čiji životni, znači i od stvari čiji životni vijek ne traje poput znači poput e, poput je to najlakši primer tijesta, trener Fiesta ili nečeg drugog jer što dugo ne traje e, dok je dok je znači mali Dio Malić na stavu da je to dozvoljeno da na ulazi opću zabranu pravljenja ekipa zato, zato što zato to je što će to brzo e, sruhnuti nestati tako dalje pokvarce e, dok kod kod Šafija Dio učenjaka kontaktatski smrzeba je smatra oni koji su govorili o ovoj temi smatra da je to dozvoljeno dok dio smatra da je to zabranjeno. Znači, ova dva mezeba koja su spominjali tu temu, znači, kada govori o toj temi, spominjali su, znači, dio, dio, znači, unutar mezeba ima razlijedžba, unutar oba mezeba. Što se tiče savremeni učenjaka, koji su govorili o sličnoj temi, znači, ne o znješku dijelču, nego o sličnoj temi pravljenjem od nečega što ne traje dugo, e, recimo, poput e, Ibn Otajnina, on je spominjao u nekim svojim predavanja, spominjao, jel da je ubrajao pravljenje od tijesta kipova, znači od tijesta mislimo kolača i tome slično, jer, e, e, da je ubrajao i da, nije, da, da je ubrajao to uopće pravljenje kipova, nije pravio razliku između toga i iz, između pravljenje kipova od od, od, od od kamena, od betona i tome slično. E, također, slično tome, slično tome jel, e, možete naći u nekim petama e, sa Aliha Ali Šejha, današnjeg je razira e, e, iz e, Arsunista Mije, ministra za islamske poslove u Saudijskoj Arabiji. Također i on je jel, da nema razlike ako se napravi od tijesta, od drveta ili od kamena, od betona, da keep kipi i da nema razliku u Zabrni. Dok imamo neki drugi, naši malo prezpominjeno, znači ima unutar dva mezeba, šatrisko-monikiske ima razilaženje. Ovo su dva sadrnačnjaka koji su spominjali, navodili, znači sličan primjer snješku bijelča, a to je pravljenje tijesta, Gdje su da nema, da je svačalani da da je haram dok ima drugi učenjaka koji to dozvoljavaju drugi savremeni učenjaka koji to dozvoljavaju uglavnom kada sve ovo spustimo jel na Snješka Bilića uzimajući stav jel ša, Malikskog šafitskog mezeba znači po djelu učenjaka šafitskog Malikskog mezeba je dozvoljeno po pravik Snješka Bilića a po nekom drugom je za nekim drugim učenjazma zabranjeno shodno tome dalto potpada pod pod zavrnom pravljenjem tipova ili ne. Zbog toga što, što je Sneško Bijelić otprilio njegove da ne može dugo trajati da se istopi tako kod dalje. Međutim, ima jedna druga stvar koja također utiče na propis pravljenja Sneška Bijelića a to je pitanje analogije na dozvolu na dozvolu pravljenja lutki za djevojčice. Poznat je hadis je vjredostan nadis na koji su učenjaci e, udjeli izuzetak od kipova, pravljenje lutki, pravljenje lutki za djevojčice. Znači to je izuzetak i malo te ne, skoro da složno učenjaci nijem poznato razilaženje e, da je neko zabranio to. Naošto ono što došto je u vjredostan nadisnima, Buhari i Muslima da je Išara vjela, ono, imala lutke. Znači naroda diježe nakon toga kakve lutke trebaju, da li, da li treba bi da da treba na stvarne ili na stvarni, e, e, oblike ljudi i životinja ali ne smije tako dalje Helene nisu u gllobali dozvoljavaj sad se postavlja pitanje da li se može Sneško Bijeliči Sneško Bijelič da li se da se jel analogno a, a, dozvoli pravljenja lutaka dozvoli i pravljenje Sneška Bijelića iz koje sa koje strane sa strane jel, što uglavnom Sneško je pravi djeca I djeca se time igraju. I to je dječija zabava. I ako pravi, velike, pravi veliki ljudi, pravi to djeci, da bi djeca, da bi se djeca time igrali. Uglavnom, ako to prave velke osobe, ozbiljne velike osobe, onda dovodimo pitanje njihov, jel, njihovu ozbiljnost i njihov, njihov uzrast i dorasnost, da se time bavi, zabavljaju i igraju. Uglavnom, naši pravljenje snješka bijelića, snijega, naravno, je, je, je uglavnom osobina djeci i time se bavi djeca. Pa se po pitanje znači da li je ispravna analogija pravljenja steška Bielića na dozvolu pravljenja lutki i đavočicama O, ono što čemu ja naginjem ishodno hilahu Malikijsko šafijsko mezeba je e, da je bliže da je dozvoljeno pošto je to osobina da se time igraju djeca e, a osobino da došli izuzetak za djecu djevođite pravilnje lutki da je dozvoljeno, da je dozvoljeno e, pravilnje sneška djeca sa te strane analovno na dozvolju pravilnje, pravilnje lutki sa strane da je to zajedničkoj tome da se time igraju djeca a znači e, u tome je došao izuzepak za djevojčice. Ala zna najbolje. E, sada prelazimo na e, narodna vidim da smo podobro odužili. Sada bi nam ostalo onaj dio pitanja koje su došla nova pitanja tim e, koliko, koliko kako sam mislite, jel e, ova pitanja koja su došla ne, ne, bi, ne bi se trebali blago na njima zadržati. Prvo pitanje je došlo. E, Prvo pitanje je došlo kad je sad Malik Warahmatullah wabarakatuh, ali kako cela Warahmatullah wabarakatuh kaže ima pitanje, zbog posla ne mogu sve namaze klanjati navakat, evo danas radim od, od, 3 sata, od 15 sata, 3 sata, tako da je Kimdiju, Akšan, Jaciju ne mogu klanjati, već i naklanjam naredni dan, međutim kako postupiti. Odgovor na ovo pitanje, e, e, ne znam da li, da, da li može IKOD izdati petvu. Da li je i ne može se izdat da je tebi dozvoljeno da odgađaš namaze zbog posla. Znači, Stroga obaveza, klanja namadu u njihov namadskom vremenu je stvar i džmao učenjaka na tome. Kada je uzor čovjek ima da neklanja da spoji, može spojiti akšam sa jacijom, jaciju sa akšam u njihova dva vremena, znači podne sa ikindijom. Znači, to ono što je uopće poznato, a da se totalno ne klanje, da se odgode se klanje sutradan ili nakon njegov namazskog vremena, za tako nešto niko, niko ne može dati olakšicu. Znači, ono što je ispravno, što je odgoldo pitanje je u stvari da ta osoba da treba da iznađe načine, da urazumi svog šefa, direktora ovog ili onog, da mu se izdvoji vremena koliko je dovoljno da klanja svoje namaze, ako mogu imati pušači, ako mogu imati ove ili pauze da jedu, da, da ispušaju cigare i tako dalje, može i radnik imati e, vremena da, e, da izvoji 5-10 minuta, da klanja farzove ne mora klanjati sunete, nego klanja farzove ako ne može klanjati znači akšam, znači može klanjati ako radi drugu smjenu, znači vraća se u 11 saati kuću u 12 na sastavi tada akšam i jaciju sastavi akšan i jaciju i klanja u jacijskom vremenu i time klanja ta, ta dva namaza. A drugi izlad za podne namaz, da kla, za, za Kindiju da klanja ikindiju sastaviti sa podne namazom. Da, da, da, znači za sad u narednom vremenu da radi tako. Znači podne spoji Kindiju, a, a akšan spoji s jacijom kada dođe kući da klanja. Ako ne može. svedok ne riješi to da nađe vremena i protrada u toku radnog vremena, u toku radnog odnosa, Da, da to klanja na radno mjestu na namazu nije namasko ravno jer na ovon se ne može ustrajati nema u pravdanju zato otkim ako je mu saati ako čovjek mu sapir znači ako mu satir, onda može da spaja znači spoji gündiu uh, uh, uh, sa podne uh, ili akşam sa yatiom kao što hoće podna ta stvar Da uh, sljedeće pitanje kaže assalamu alaykum wa rahmetullahi wa barakatuh uh, odrečeno kaže možeš postaviti odgovor da ljude koji ne klanjaju namaz ajet ili hadis, a idu na džumu, idu samo na džumu, jel to je pitanje. Uglavnom, ovo je e, jako opširno pitanje, jel o, oko toga, jel propis klanjanja namaza, e, ostavljanja namaza, e, jel to kufar, nije kufar, kada je kufar, ako čovjek klanja nekoliko namaza, a većinu ne klanja, kako da je e, e, razilaženja šenjaka, i e, uglavnom, pošto je tema opširna, a nije precizirano šta, kako, ajet hadis, Jel ja da ja rendo svaki mislim da zna neki ajat govori o stanja namaza ili u svakoj knjizi se koja koji imam kurče ko može naći tako nešto tako da nema potrebe pošto e, pitanje preobširno ne, neprecizno e, ja bih da e, preskočio osim jel ako volim da se pojasnim 30 e, minuta posla jer ako smići po pitanju uopšte se objasni jel propis obavljanja namaza kakva je propis šerijatu i tako dalje onda se možemo tu na pričate ala da najbolje pošto toga su došla dva pitanja koja su već bila postavljena kojih sam već razgovorio a to je vezano za, ove, za osobine, žena ili muškaca koji se zabiri iliko muda, i drugo pitanje je bilo za stranjivanje mokrače, čišljenje mokrače sa odjeće, tako deli. Sredjeće pitanje, znači, ovo je već bilo odgovorno, sredjeće pitanje kaže Assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuh, Assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuh, kaže, ukoliko se sklopi šarijatski brak, da li je dozvoljeno u javnoj ustanovi reči, Da je bračni status u zagrad slobodan, radi dunjaški koristi. Znači da se takvom izjavom poriče postojeći brak koji je sklopljen u ime Allaha te barekavata'a. Allah te nagradio za trudi odmore. Odmore na ovo pitanje, govorim se da nije nije precizno postavljeno. Ovde se hoće reći, znači brak je sklopljen šerijatski a da se odi uh, u javnu ustanovi uh, da se kaže radničnjački koristi možemo pretpostaviti koji kaže da se, ta, da se izjavom uh, uh, poliči potiže brat uh, propis ovoga kako uh, ode znači nije preciziran kaže izjavom poliči potiže Što znači izjavom poliči potiže brat ako muž ode Ovdje govorim za muža, žena sama, sama ne može da talak i ne može sama se razvrata u čovjeka. Govorim za muža. Znači, obično muže radi, ako je pitanje djunjaločka korist, jel, obično ovo muže radi, jel, da se oženi sa nekom drugom, tako, ali, Helen e, ono, onaj slučaj, ono što je prisut za na nas u praksi, jel, da neko ode jel, da bi se vjenčao sa nekom ženom koja živi vandal, da bi dobio papira od nje ili da ne ulazimo jel, u situacije, uglavnom poznat, znači, da ode, ako on ode na sud, Ili tamo ili ustano u instituciju gdje se sklapaju brački ugovor ili gdje se rasklapaju. E, I da ode i da kaže tamo da on sa svojom ženom nije u braku i da se razvodi od njih. Ako kaže ovim riječima pao je talak. On je svoju šarijalsku i vjenčanu ženu pustio i razveo se od njih. Bez obzira što je ošao pred njih način talak pada o strane muža, bio on sam, dio pred institucijom, ustanovom, pred ovom skupinom, čovjek kada kaže da je pustio svoju ženu, njoj je pao talak, puštena je tine. Znači, talak u islamu pada riječima, da čovjek izgovori ženi, puštena si, puštam te. Znači, ako to muž izjavi, Ako muž izjavi to u to javno u instituciji da je ženu pustio, da sanio nije u braku i slične riječi, timeo pao talak između nje i njega i ona njemu više nije njegova supruga i je pao je jedan talak. Naravno onju on može onju on može posle da oženi ponovo. E, pogotovo ide tu da je vrati, naravno na tri mjesečna pranja, onju on može da vrati. Ali znači time je pao talak i se jedan od ona tri talaka. A Komisiji misli da, da, da nekim drugim riječima kaže, da nekim drugim riječima kaže iz koji se razumije da on nije sa njom u braku, da nešto izvrda tamo, da kaže neku riječ, ali ja se bojim da na takvim mesljima se ne može tako nešto okolo. Od tega mora se čisto precizno reći da je pustio da nije sa njom u braku i da se razveo od nje. On kaže razveo sam se sa od nje, nisam više sa njom u braku, pustio sam je, ta laća sa njim širjeta je pao. To su jasne precizne riječi puštanja ženi. A ako misli da može nekim drugim riječima reći, da može drugim riječima, volio da čujem, koje je to riječi koje može reći, da oni je razumio iz tog da, da on se sa njom razveo, da a, a, radi te kodici zbog koje oči i tako dalje. A do stvari i dalje ostane sa njom u širijeskom vraku. Toliko Allah zna najbolje. Sve riječ je pitanje, kaže, esalamu es alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, zanima me mišljenju u leme islama, koja je, priz, koja je priznata, kakav je stav, odnosno kod Onji, kod, kod, kod, ko od njih smatra džihad fard aynom. Da, Allah nagradi svakim dobrom. E, što se tiše proglašavanja e, džihada fard aynom, postoje, odovoraš na opitanje, postoje situacija oko kojih nema razilaženje među činjacima da je u tim situacijima džihad fard ayn. I koga god se njima je džihad fard ayn. Njima je džihad fard ayn. Samo malo je ovdje u tekstu pročita, ovo malo priješnje pitanje što sam govorio o tome oko braka. Oko braka, kaže da se to, ako to uradi žena, znači ako žena ode u javnu ustanovu i kaže da je bračni status radunjavske koriste, da da izjavu, znači, gdje poreči postojeći brak koji je sklopan u ima tako dalje. E, njena izjava njena izjava sama bez e, bez potvrđivanja muža sa strane šerijata, sa strane nije validna. Ako bi žena došla sama tamo i rekla da je razvedena od čovjeka, da ne živi sa njim u braku, da je on ju pustio Naravno, sada se vačna, pitanje o ulaganja, koliko je opravljeno to da se laži, da se izmišlja, tako dalje, ako je pano nije pustio, je li, to je sad na stranu, je li, govorimo je pao talak, mi govorimo da li je pao talak. Ako ona sama kaže da je pustio, bez toga da on potvrbi, ako ona sama kaže, time nije pao talak. Međutim, ako ona ode i kaže, a on sa njom je tu, i ona kaže da je, da je, da je on nju pustio, da sa njom nije u braku i tako dalje, i da želi da se razvode da nije u braku i tako dalje, a on to potvrdi kaže i jest tako, onda je pao talak. Svijedno potvrdio tu sa njom ili potvrdio poslije toga. Ako on potvrdi na pitanje, da njega pita iz te ustanoj kažu, došla je, pa žena je rekla da vi više niste u braku. Je to tašno kaže jest? Ako potvrdi na ovaj da jest, pa ovo je talak. Da je što on mislio da kaže jest, jest nešto tamo lijevo, gore dole, da nešto izpholozofira. Zglavnom, odgovor se vraća na ono što je pitan. Ne znam da li sam s ovim dopunio ono što je, što je, što je bilo traženo od pitanja. Da se Znači, pitanje glasi kako mišljenje u reme Islama koja je priznata danas, ko od njih smatra da je džihad part ayn. Vjerovatno se ovdje u pitanju danas u današnjoj situaciji da li je džihad part ayn zbog postojanja džihada jel, u Afganistanu, u, recimo, ako možemo reći, u, u Palestini, u Siriji, ako to može nazvat džihadom i tako dalje uglavnom ono što uopće pozna da postoje u organistanu džihad, jel? E, da li e, ko od učenjaka rekao da je džihad fard ayn? Zato se mislim izbog ovih situacija, jel? E, uglavnom odgovor na ovu znači, odgovor je da postoje situacija u kojoj su učenjaci složni da je džihad fard ayn, ako se čovjek nađe u tim Prva od tih situacija je, kaže da je džihad fard ayn onoj osobi koja koja prisustvo je sukobu između dvije strane, odnosno to fukaha precizno znači kaže idate kabele safani ako se dva safa znači muslimanski muslimanski saf, muđahitski sukobi sa drugim kafirskim i tom safu prisustuje musliman taj, bezoblje odakle kako je navrno odakle je došlo, nije bitno njemu je tada faran ainda učestilo u toj bici u toj borbi A dokazat to je, e, su riječi uzvišeno, surijan pal, iza lakitum fi eten tes butu. Ako se sretnete sa skupinom, ko je skupinom za kaže, ustrajte na tome. nema ima vježanja. Aram je da napusti bojno na polje da bježi. U toj bici. To je prvi slučaj. Ako prisustuje, znači određeno bitki. Bezorlja razlogi daško kako prisustuje, znači tad mu je važib da, da se bori do kraja. Drugi slučaj kad je Fardajn. Kaže, Kada u neku određenu zemlju, muslimansku, kada je napadne neprijatelj uđe u tu zemlju, napadne je i hoće da je okupira, da je zaudne i tako dalje. Tada je fardajn mještanima tog mjesta da pokrijenu džihad, da vodi džihad da se bore protiv neprijatelja. Dokad zato su također riječi uzvišenog. Tadav, akiru fise bililahi avidfa'u. Kaže, dođite, borite se na lahovom putu, e, vid fau, znači, ili se, kaže, oduprite neprijatelju, odbite, džihad e, defai, znači džihad odbrambeni, borite se u džihadu odbrambenom, borite se u džihadu kada budete napadnuti. Iz ovog ajcu, što sam zaključio, kada nekom je napadnuto od neprijatelja, vađi e, e, muslimana tog mjesta da povedu džihad, kako bi se odbranili od tog neprijeta, kako bi ga istjerali. Spuštajući ovo na našu stvarnost, znači, Vajđib e, je, Fardajn džihad muslimanima u Afganistanu da se bore protiv onih koji su i napadnu. Znači, onim koji su u Afganistanu. Postoji njihovo mjesto napad Ono mjesto oko Afganistana koje je napadnuto. E, također, treća situacija, oko koje nema razilaženja među učenjacima, da je Vajđib, da je Fardajn e, pojedinačan Uh, da se, da se uh, bori ono kaže koga podseobe imam vođa vladar muslimana uh, kaže uh, naredim da idu u borbu u džihad ova dva prva slučaja su uh, džihada odbrane nog prva priđe dva slučaja uh, a ovaj treći je uh, ulazi uh, džihad uh, džihad talab takozvanje ona na tadački džihad, o koji mnogi negiraju danas da je nema, džihadu uh, dava, džihad zbog dava, ovo kada naredi muslimanski vladar, uh, vađbe su dozati onom kome se naredi, narodno uh, za, za ovo postoje, jer uh, uh, i uh, vjerodostajan yani hadis, a izrača se ovi drugi ajti koji govori o, o naredbi, o naredbi učestovanja u džihadu, ma lekum eda hila lekum unferu, Fi Sabilla et ta qaltum ilalah shtajva kada mude receno izađite na lav putaz borite se od jana ov putu kaže vi kao da se prilepite zalipite za, za zemlju sa ovim dokazuju i narodni radostnim hadisom koji vidite Buharia Muslimu kaže postanik pa sam sam kaže izastun firtum tampiru kada vam se naredi da idete u džihad kaže izađite u džihad idite u džihad ko će naredi naredi muslimanski vladar imam Bođa vlada, znači ona ređuje džihad. Znači ovo su tri situacije oko koje nema razdilađenu džihadstva da je Fad ain e, džihad. E, potrej četra situacija oko, oko koje nema jel, e, složnosti, jedni učenjaci navodi, jedni istanski pravnici navodi, drugi ne navodi, a to je, kaže, ako, ako muslimani u određenom mjestu, kada budu napadati kafira, imaju potrebu za, za nekojim e, e, specijalnostima Neki muslimana koji specijali su specijalist u vrsti ratovanja, znači imaju potrebe za njima, onda je tim osobama važiv da idu da im pomognu. Primar e, U nekim mjestima gdje su napadnuti imaju potrebu za nekim koji su sposobni za, da voze, da, da, da upravljaju sa tenkovima i borbu, u tenkovskoj borbi ili u vožnji aviona. A u tom mjestu gdje su napadnuti nema dovoljna muslimana koji bi to radili onda je važiv određeni muslimani koji su van tog mjesta da učestvuju u toj borbi, to toj džihadu kako bi pomognati u tim oblasima koji su njima potrebni da, se, da, da im pomognu u borbi protiv neprijatelja. E, neki učenja popog Kurtubija i njima slični spominju i još jedan slučaj kada je, kada je, oba, kada je džihad potreba Fardajn. Kažu kada na jednom mjestu budu muslimani napadnuti. Napadno i neprijatelji a oni nemaju dovoljno snage da se odupru. Nemaju dovoljno snage da se odupru. Kaže, onda je vađi onim muslimanskim mjestima koji su oko tog mjesta, najbliži oko tog mjesta. Kada ga na mjesta, ne misli se država. E, nego mjesto, znači, u, u, u širijem značenju. Znači, onda je vađi kada je muslimanima koji su oko tog mjesta, da njima priteknu pomoć. Fard anje njima da priteknu pomoć kako pomogli muslimanima to mjesto. Pa kaže, ako bi se opet dalje proširilo, da i oni ne mogu kada pomogu pomoći tom mjesto. nego potreba još dalje skupati, onda se opet taj krug, taj krug oko tog mjesta širi kako bi pomogući tom na mjestu gdje se napadnu ti muslimani. Međutim, ovo spominju neki učinacija, neki ne spominju i za toga, i za ovako nešto, jer nije neki poznat, neki direktan dokaz sa kojim dokazuju, osim to da je važi da se pomogu musliman, što je opće poznata stvar, kada je, da nam muslimana ne smije ostati jedan muslimana da mu treba pomoć i tako dalje Helen Neise u međutim ono što se spomeni često od Abdulaha Azama Rahinahulla poznatog je šejha doktora koji je učestvovao u organizatu jihadu koji je previše ubijen ubijen u atentatu pri ratu u Bosni da je on spominjao jel poznati poznato obave du jihadada a to je ka kada kaže muslimanima, a koje odluze ta neka zemlja negdje, koja, koja je bila u muslimanskim rukama, pa je taj pa je kafir osvoji e, i bude u kafirskim rukama u kafirskoj državi. Kaže, vađi bi čitavom umetu da pokrene džihad sve dok ne istjeraju kafire sa tog mjesta. Pa je on navio na primjer, kaže pa recimo kafir su osvojile Endolus i uzijeli su Endolus. Vjerojatno zaboravili Balkan, jer Balkan je bio u, u turskim osmanskim rukama. E, I kaže, i e, sad je to kratisko, na muslimanima je vađib, vađib kaže za sunnjih dana, da pokrenu džihad i da vrate Endolus u svoje rukat. Za ovakve riječi, ovako nešto e, pitao sam mnogi šehove, pokušano nađu jednog minja, nisam našao da neko spominje da je ovo vađi, da je vađi s timo se si manjila da vrati mjesta gdje su e, izgubila i tako dalje, odnosno poznao za vrijeme osvaba tabina, da su određene mjesta osvajali, određene mjesta gubili i tako dalje, a da niko nije spominjio da, da, da je vađi ono mjesto gdje su izgubiti, da se mora vratiti i tome slično. Hele, ne i se za, za ovako stave ovako miš da se vratimo sad nakon ovog kao osnovi da se vratimo na pitanje jel ovde meni nije poznato od nekih neki pouzdanih priznati učenjaka danas koji smatraju da je svim muslimanima fardajn da idu u džihad zbog posliječe situacije umetu primarada koji se podbalo na džihad na posliječi džihad u Afganistanu koji vode, jel, afganistanski narod, zvali, kako zvali, jel, talibane, talibane, kajda, nekajda, elemejše, uglavnom, e, da zbog, zbog ono što je kod njih, što su napadnuti, da je svim otvarim osnovanima part, ajn da je duđa njim poznato od nekog priznato poznatog i validnog anima da je rekao da je svim muslimanima fardan. Kad kažemo da je svim, svim muslimanima jer naravno ovdje se postav pita ko se tu podrijevao po svim muslimanima. Po svim muslimanima naravno, kad kažemo opće poznata je svar, da, da nije obaveza kada je, je fardan, aj muslimanima da idu u džihadi. Onda nije obaveza da se bore uh, da žene idu u džihad. Oopće poznaći sva da ženina nije vađab da idu u džihad, jel na osobu Hadisa, jel, kada, uh, kada, kada Išara dan pita, posljednika zna, kaže da li na ženama va, uh, vađab da idu u džihad, u jihad kaže, kaže nam džihad, Allah kretale ti hađeva da umra, kaže da njima vađa da idu a koji džihad kaže u kojem nije borbe, a to je hađ i umra. To je njihov žen, ženski džihad, uh, hađ i umra. Hadis, jel, koji biloži, jel, Uh, ima Mahmed u svom i Mađe, koji je vjerodostojan inšala, uh, također nije obaveza, uh, ne punjoljetno djeci da idu u džihad, podlata je dokaz, zato također nije obaveza da idu u džihad slijepim, slijepim osobama, zato ima dokaz u Suri 5, Lise al-Ama, Haređ, također imamo da, da, da, da oni koji su sakati, koji su ubogi, njima nije vađiv, bolestnim osoba nije vađiv i ljudi, kad kada je tvar, daj njima nije vađiv, također slabim Slabim osoba, one koji nema i da oduđu, a nije mi vađu da idu u džihad i tako dalje. Znači to je sve došlo u šarijaskim tekstovima kome ni obaz za idu u džihad. E, ako bi ih sad izuzeli, pa kažemo ostalim muslimanima, da li je vađu da idu u džihad zbog onog što imamo jel, danas u umetu, što smo imali zadnjih deseta godina. Znači nije mi podnao da neko od pouzdane u Leme je rekao da je fardajn svim muslimanima da idu u džihad. I, i tako nešto je nemoguće da neko izda. Pet takko nešto nemoguće da neko izda fetvu neko ko ima znanje šerijsko da izda takvu fetvu da je paraj muslimanima da idu u džihad na neko određeno mjesto da kao da je pojavio džihad na znači što znači to kaže znači da muslimani svi ostavi svoje obaveze svoje poslove da znači znači da se totalno država za postavi propadne muslimanska država sve i nema kako si pokreniš u džihad na određeno mjesto takvu takvu fetvu da to je ne primjerno ne priči nego da znači mogu šejhovi određenom mjestu dati da je važid da se pomogne da se važi da se pomogne džihad i metkom i da je da je mustehab znači, je, a, znači mustehab da ljudi koji hoće u džihad hoće se da odu mustehab a ne važim svakom polješu da idu džihad znači takva fetva čak ne priliči da se izda u ovo vrijeme a on da kaže da ima neko da je, da je od pouzdanih učenjaka provjerenih učenjaka poznatih učenjaka da je izdao takvu fetvu fetvu za džihad kad je par ajnaši u određenim mjestima izdaju sami šejhovlju tim mjestima koji poznaju dobro situaciju pošto da li je vađim ili nije vađim poznaj u svojoj državi, a ne da neže neko neko tamo iz iz Amerike da dau fetvu za džihad koji se vodi u, u, u Kini šta ja znam na drugim jezima znači tako nešto je ovde prilici na takav način jel e, Tomaš i govor ti o šerija tu znači bitno je da nam Osman da zna ove osnovne stvari kada je par da imam džihad pojedinačno ove tri situacije ili čak četvrtu a da ovo da je farz kada su u jednom mjestu poljali džihad i ubijaju se muslimani, žene, djeca i tako dalje. Da sin drugom osman da farz da ide u džihad da ni spasili, tako nešto, tako takve stvari, je ja ne znam da li iko je davao takve petve i dao priječi takve petve i dao i kakav je je moguće da se čitav um ne digni da odu tim muslimanima sposobni za džihad, da se dignu da pomognu za to mjesto. Tako nešto ne mogu se zanosite djelu glave, a kako da to izgleda u praksi, je Tako da je ovakva pitanja ovog tipa da, da se postavlja jel, je, ili stvar neznanja, je, ili ili stvar pogrešnog tumašenja i tome slično, ali znači, treba razumijeti znači, fik džihada kada je znači, u osnovi, kada je propisan, kada nije propisan e, e, kak, znači, zbog, zbog velike treturije muslimana i mnoštva muslimana da se tražu svi muslimana da, da je spad da dan da je odliđeno odliđeno mjesto da je drugima tako nešto je nezamislivo u glavi a kamo da je izvodljivo u praksi nego se vraća, znači da je Fardajn u ovim situacijama koje se malo prije spomenuti i kada učenjaci izdaju pet od određena mjesta da je određen ljudna, e, Fardajn da vode je džihad. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, e, pitanje kaže se na Malikova na Plavarkat, kaže kakva je razlika između dobre i vjerodostojanje predali koliko postoji ta razgada. Da vam podaš poda svako dobro. E, na vjerod, znači, dobar hadis i vjerodostojan hadis. E, razik e, nema znači, sa strani prihvatljivosti rada po tim hadja, hadisima nema razlike sa strani prihvatljivosti rada znači po, po hadisima se radi po njima e, i u tome nema međutim ima razlike sa strani sa strane, znači, snage vjerodostojnosti Ka, e, naravno prije toga kažu znači sam vjerodostani hadisi hadis ima dvije vrste ima sahih li zatihi sahih li ghairi hadis erodosa sam posebi i hadis merodosa na osnovu drugih hadisa znači drugi hadisa ima svi su dobri hadisi i zbog mnoštva tih hadisa dobri vidjest na stepen vjerodostojnom takođe dobar hadis ima dvije vrste znači eh, hasan rihatihi wa hasan ghayrihi hasan sam znači, da ha, dobar hadis sam posebi i hadis dobar znači na osnovu drugih slabih hadisa znači ako nam mnoštvo slabih hadisa razširi vajeta Znači, slabi, pa se dignu na stefin dobrog hadisa, i tu imaju šartor kad se diže uslovi. A također imamo znači, hadis u kojima ima neke slabosti i tako dalje, pa se on digne, znači ima neke slabosti, ali on sam posebi dobar hadis. Uglavnom, osnovna razlika među dobrog i vredostanog hadisa u tome, znači, u tome što u, što u lancu prenosilaca oba hadisa, znači ako je vredostan hadis, Znači, e, sam posebni gradosan hadis u tom hadisu svi su ravije, znači, stika i dabit. Znači, pouzdani i pouzdani u smislu, znači, e, znači, sa strane adaleta i sa strane, znači, strane pravidnosti i sa strane prenošenja hadisa a u dobrom hadisu znači desi se da ima da ima da manji stepen kod jednog ravi eli više ni desi se manji stepen povodan kod onog koji prenosi hadis znači, znači, znači za jednog raviju možete reći znači, da je dobar znači, da nije 100% povodan u u hipsu svom u svom pamćenju Da se znalo neke hadise prenese sa nekim riješima koji su pogrešne. Da ovo donos, je ono što je hadis u, u hadiskoj terminologiji. Znači raziska u tome e, znači, iz mjerojdoštvenog i dobroj hadisa što je mjerojdoštveno. Znači svi su ljudi u lancu prenosilaca pouzdani sa strane znači, pamćenja i sa strane svog adaleta pravidnosti. Za razisko donos hadisa koji dobar u lancu tog prenosilaca ima čovjek koji ima slabije pamćenje a ostalo isto i u e, Osmo pitanje, zadnje pitanje, kada je da mu sapri može kratiti spati spati na Mazer od trenutka kada krene na put ili postoji neka određena udaljnost koju mora prijeći, krijećući se iz mjesta boraka, pa tek onda da krati namaz. Ima još jedna većnost, da odgovorimo znam na e, Ispravno ono, na čemu je e, skoro na čemu su skoro svi učenjaci, većina učenjaka na tome, da, da onaj ko je musafir, da počinje koristiti olakšice musafir luka onog momenta kaže, šta, onog momenta kaže, kada ostavi, kada napusti naseljeno mjesto gdje živi. Kada napusti naseljeno mjesto gdje živi. Ako je neka odlična osoba, živi na selu. Naravno, selo koje je odvojeno ovdje, ale tako. I kada ono potom, i kreće na put ili je negdje daleko, ide u Hrvatsku, eto obas živi, a us Kada izađe iz tog sela, znači on za on mu sa kafira, cintino. Kada izađe iz tog sela svejedno autom, pješe, auto autobusom nije bito. Kada izađe iz svog sela, napusti naseljeno mjesto, znači kada iz daline vidi za sebe svoje telo, onda može koristiti olašice mu sa piduka, olahšice spajanja namaza tračenja namaza, ostavljanje posta i svemu drugom što je dozvoljno koristim u safiruku, znači mesk po obuči tri dana i tri noći i tako dalje i po čarapama. Znači, kada se napusti naseljeno... Ako živi u gradu, kada napusti grad, znači kada iza izgrada i vidi ga iza svojih leđa. tada počinju, jel, skoro četiri mezeba su na tome složni i skoro svi okaličenjaci na tome da je, da je znači, čovjek postavljen u safir kada napusti naseljeno mjesto. Drugi dio pitanja kaže, da li postoji vremenski rok do kojeg e, može da se krati namaz na putu ili u nekom mjestu koje se nalazi izvan mjesta boravka? Ovo je pitanje malo kompleksno, jer po pitanju koliko musafir može da koristi e, olašice musafirluka e, e, ne ima razljelažu među njacima, Dok je god je čovjek musafir, znači dok je god putuje i kreće se ima pravo da koristi olašice musafirluka. Međutim, razilaž je među venjacima, kada čovjek krene negdje na put i krene iz jednog mjesta, a ide u određeno i tom drugom mjestu će boraviti. je recimo iz Bosne, ide u Hrvatsku i kada stigne, primjer radi u Hrvatsku, u Zagreb, u Zagrebu će raditi naredna tri mjeseca. Tokom puta iz Bosne do Zagreba nema razilaž među venjacima da on usatri da može koristiti ovaški samotna filuta. Međutim, kada stigne u Zagredu, razdravaju e, koliko još dugo može koristiti Olaški se musatira, pošto već postao mukin kin, onaj koji boravi u tom mjestu. Bez uvijek ovaj što to nije njegov stalno mjesto. On mukin mu klin, boraju u to mjesto. A s odnog koliko boravi, znači ima veliko razinu začenjaka tu. S odnog koliko boravi, će boravi, će boraviti tu 3-4 dana, ili će 10 dana, 20 ili mjesec dana, više ili manje 3 mjeseca, tako dalje. Uh, a to je tema za sebe jel. Uh, ko je ispravno mišljenje nakon koliko koliko uh, uh, znači ima mišljenje da nekakoj kade ako ako boravi više od 4 dana onda upotpunjava namat. A tiče mišljenje ako boravi više znači u tih ako boravi više od 4 uh, dana uh, onda, uh, uh, onda kaže onda nije više musafir na njemu su hanabine treća mišljenja kaže ako boravi više od 6 dana onda više nije musafir tako je dosta znači kao stav treća kaže ako boravi više od 10 dana onda više nije musafir treća kaže ako boravi više od 13 dana uh, hanefiji su ako boravi više od 15 dana onda više nije musafir znači olaš može koristiti 15 dana kad dođe to mjesto treća uh, mišljenja znači njemu Ibn Abas kada, kada kada boravi više od 20 dana uh, onda više nije musafir A do 20 dana ako boravi onda je koristi olašite musafira i Uh, uglavnom, za sve ove stvari koje su spomenute, nema uh, jasnog hadisa. Sve se vraćaju na toko zvana -a -ja, na događaje. Kako događaje? Znači, nešto što nije direktno vijezano da je u hadisu pojašnjeno ko borali voku, da počet toga njim usapiti. Nego je se desilo da je posljednji sam rekao za muhađira kada, kada ode u Meku, kada se muhađir, koji je učinio, iđu iz Meku u Medinu, rekao kada ode U Meku da ne boravi više od tri dana. Pa se u šatir došla na Znači zašto ne boravi više od tri dana? Zato što kaže, posle tri dana više nije mu satir. Uh, Svijedije će više, da ćemo se na nable, uh, zašto to rekli četiri dana? Posle četiri dana nije Zato što je poslanik satir kad je bio na hađu, kaže kratio je četiri dana namaz. Kratio je ispajao, a onda je kaže, ušao u obrede hađa. A kreativu spavaju četiri dana. Nakon toga kaže njimu sastu. Kažu drugi učenjaci šest dana. Nakon šest dana. Zašto kaže? Zato kada je bio na hađu, poslanicam kaže brojice dan, dolaska i dan odlaska kaže to je još po jedan dan, to je šest dana. Drugi kažu ne, deset dana. Kada je poslanicam bio na hađu, boravio je deset dana o meki. Sve deset ti dana. Na, na, naši sreda se ti dana koji boraju zajedno s hađom, obridem hađa kažu tu te kratio je namaz na tome e, da kratio je namaz uglavnom a hanetije kažu 15 dana zašto? Zato što je u pici na Tebuku po strani boraju 15 dana je kratio namaz u jednom rivatu pa kaže krati se 13 dana a ne netično tome. kaže učitelj učenjak kaže 17 dana zašto zato što došlo rivajetu, da je došao u rivatu da da te puk konstantno bio 17 dana kaže iznad toga ne treba te kratna mat nismo sape kaže sledeće miče 19 dana zato što je došao u drugu rivatu Herodotsova rivatu da je pa bio na, na, na bio 19 dana te puk naravno ovde 17 19 dana od toga na treći dana u, u putu i vraćanja s puta a uh, i kaže mišljenje od uh, od ibn Baba kaže znači da je ispravno da, da je 19 dana kaže, zašto kaže zato što je kaže uh, kaže ibn Babu Hadis Buhari kaže mi kada bi kada bi kaže, na put ter kratali bi 19 dana ako bi kada je putovao više Kako bi bil na putu više, negdje je borao više od 19 dana, mi bi upopnjavali namaz. Pa neki uzme povom što je rekli namaz. U svakom slučaju, što imam ševkani, nije od poslanika sa stranom da je više od 19, odnosno 20 dana, borao na nekom mjestu i kratio namaz. U svakom slučaju, svi ovi hadisi, sve su irodosni, svi direktno ne govori o samom usafiruku koliko treba krati namaz to izog toga postoji veliko razilaženje Imam Ibn Hađer spominje u petu dvariju 16 mišljenja po pitanju po pitanju toga jel, kada onaj ko dođe u određeno mjesto mu kin koji mu satri prestaje krati namaz uglavnom vrlo teška i vrlo nezgodna mesela pa zato kaže šest u slavim bitemije kaže ovo pitanje jako svjetljivo, toliko ima potrebe na njemu i toliko ima jako razilaženje a toliko dokaze ne ukazuju direkt na određeno ispravno valjano mišljenje Tako da je, Allah zna najbolji, e, gleda, ja, govorim ja sa svoje strane, jel, e, pošto govorim o ovoj temi, da pomeni, nema smetni, oni naši ljudi koji putuju, koji odlazi u strane zemlje i boravi tamo. Znači, ono, kada odu, odu iz Bosne, dok ne dođu tamo do tog mjesta, nema sumnja smusatili. Međutim, kada dođu na određeno mjesto, otišao će ovaj čovjek da radi u Beču i ta će boraviti će u Beču. Ako će boraviti ispod 19 dana, 19 dana ispod toga, da tada je musafir nema masum je na osnovu hadisa Ibn koji zabilježi Buhari Leon kaže, mi ako computa al-Kazi bil kaže na put ispod 20 dana kad kratali da bi. ako bil kaže duže od 20 dana ka potpuno bi a ako, ako će taj kotič koji čatiču beş raditi više od 20 dana Da, će, da onda potpuni namaz na osnovu ovoga visa Ibn Abasa radi Allah Allah zna najbolji znači sva kako je Hilapije na osnovu onog baš onako od stavova učenjaka Allah zna najbolji i sa ovim bi završili molim Allah šano da vam u Kabuli naše večerašnje duženja da vam ubroju ovo dobra djela da nas okupi u svojem džennetu kada hoćeš se večeras okupi ovde molim Allahu da olakša našoj braći u u Siriji eh, da im skinje ta gutar s njihove vlasti da da im olakša da im da im da im imama Adila pravilno koji će upravljati njihovom državom da bude sunija da će širiti ispravan sunet poslanika sallallahu eh, da poniži da poniži šije i njihove pomagače i, i svi drugi koji pomažu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka